مشین ما اوږه بانک اوپر د غشي وایم بل ویخلي وګنو سکو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین ایدن السفرات والمستقیم السفرات انعمت علیہم غیر المعروب علیہم ولد قولین سورة فاتحہ منګ شورو کول و د سورۃ فاتحه کې مغ اول اې ابتدایي وج بیان کړی بیا من د سورۃ فاتحه بیان کړو تقریبا شروع پورې نمونه موږ ده د بیان کړو فضیلت ده د فاتحه مبارکه دارنګه د جامعیت په اړه یو لوس وجه من بیان کړی وی بیا من بیان چې د صورت مقصد اصول مهمه اساس مزامینی صبا او مقاصد در اصلور او در بیان د فرقو سلاسو او داغه تفصیل من د یو یو کړیو پاغه من وجه بیان کړی وی تقسیم دو صورتم خو دلی او چ صورت الفاتحه اول ایسکه سلو حیاتنو پدې کې حقوق الله او د الله پنځه صفاتو دویم ایسکه یا جنابود او یا کنستاین یو آیتو پای کې حقوق مشترک او یو حق د رب او دویم حق د بندګانو شی بندگان با دا اللہ عبادت کی او اللہ دا مخلوقو امداد کی ایدن السلاط المستقیمنا تلخیر دا دریم ایسا او پدیک بیان دا حقوق العبادو آغدریک اسم مخلوقو یو منعومن علیہم مومنان دوئے مغزوبن علیہم کفار او درمزالین حیران او پریشان منافقان من بیا د دې وجد تقدیم بیان کړی وي چې سوره فاتحه ولی محکرولا نو موږ ویلو چې دا اجمال او نور قران تفصيل او اجمال په تفصيل محکر راځي یا قران کریم سلو ریسو او هغه سلو وروه سو ته اشاره وا په فاتحه کې نو ځکه فاتحه اول رولا منگا دا رنگې بیان کولیو د حمد الحمدلله رب العالمین کله حمد ذکر کوي فز د صورتونو کې کله حمد ذکر کوي فز د نعمتونو کله حمد ذکر کوي فز د تبای د هلاکت د قومونو کله حمد ذکر کوي په جنتونو کې او کله حمد ذکر کوي فز د دلایلونو جو ګورہ کافرم اقرار د دیني متنو او د صفات او سماکای دارنګے هللا کې لفظ د اولهیت د الہ نه دی الہ ولا هل فسیلو ولا په معنی د حیرانتیا سره راځي د خلق او کولون حیران دي په اولهیت د رب ال عزت کې ا الہ اغزا توه إلَا غَزَا تَوِي چټول مخلوق پاه حاجتونه چټول مخلوق زاغته محتاج دي په حاجاتو کې الله او سمت مانان دازا چالا حاجت مخلوق حاجت مند دي او د الوهیت بیان من کړه هو دا صفت الله د مخلوق نه نفي کئ او الای زان لا ثابتې چې اله لازم داریوس حجت حاجت کور وال لازم <سؤال> <سؤال> بیا ربوبیت و رب العالمین ربمان متصرف ربمان د اختیارمن ربمان د ربوبیت تربیت پر کونه در ټول مخلوق نو دمور دا دا تربیت او پالن کوي او متصرف هغه ربه لريځته د مخلوق څنګه پالنه کوي څنګه تربیت کوي نو د مور د ګډ نه دا د تربیت طریقه شروع کړي وا چستا تربيت ما زمور د گیډه کې کړه د انسانانو د حیواناتو او د اغه د غذایگانو د انسان بیان کړه او صورت الزمر که یا خلکو کوم فی بتون اماتکم ها فی فی ظلمات انسلاس پاغ لري او ته له زستا څنګه تربیت کوما د زناورو تربیت کوما آغذاګانه چې کوم د انسانانو د پاره پیدا کوما د حیواناتو نو دا غي تذکرېم کړو چې هغه څنګه زرو باسم هغه غذا او څنګه خوري الرحمن الرحیم خیر او برکتونو عالم زیما عام مه ربانه و زیما او خاصم زیما او دا غي بیان کړو چې او چا مو خاص مهربانه مالک څنګهم سورہ شؤون انامون در رحمانیت دی ناغت الله د طرف ندی معنا د عمومیت و پارچا مهربانم دنیا کې شش چغواله نو د رحمان نوواله ازه کاغه ورکول واله دی او خاص رحیم دی بل صفات رب العزت ویلو مالک دی اختیار او واق داغه شریګی یوم الدین پرز د قیامت کې دنیا کې اختیار نشريږي نه بو دنیا کې هم چريږي الا له الخلق والامر ده پیدا کولو داریو اختیار د دا الله په لاس کې او قیامت زک کا چې قیامت کې د چا اختیار نشريږي دنیا کې پاس باب او اختیار ورکوما دانش د دنیا کې بغیر داسباب دا او اختیار ورکوما نا نا نا, نا. دنیا کې څه اسباب وسبب اختیار او ركوم کدي ځما بندگی کوي او کنه کوي کدي ځما تابعداري کوي او کنه کوي اي اختیار شاکر نو کفورا وا ده نجدین نجدين ګورلار او ته کولاودي التابار سبندوي د اختیار به ختم شي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار دینی کا یومی دین سوگ سوگ سوگ او دین زکایات غو یوم الدین چې دنیا کې ټول مخلوق خو یوز نشي جمع کړي سوق بمبلۍ سوق بجوندی سوق بازاراګړي دنیا ته نه ای اوا اخر کې بازار ټول مخلوق په میدان ولاړي بابا آدم نواله تر اخيري کسه پوره په میدان ولاړي نو قیامت یاد کوم یا دنیا کې لغون دي اختیارات پاسباب او مخلوق تور کوي بعضي سود او بادشاهان د بادشاهاتو البته به دا ختم شي اوه اختیارومن جز ما با نسور پزور اخلاص علوم نشي کوله اخلاصونو عالم زيما کله قران د شفاعت اسباب کوي چې شفاعتس باقيږي خو چې زول اختیار ورکم او کله د شفاعت سنف کوي نمون ویلو چې شفاعت په قسمتې یو شفاعت izni دي رغب کیږي خو چزو اختیار ورکم اولم به اختیار او اجازه بځات کوم حضرتہ انا اولو من یشفا او هر شرطونه دي قیامت کې بکیږي یو شرد شرط دي دیم منباز izni پسو حکم د الله نه اوا سوق با او علم به شفاعت حضرت کئ انا اولو میشفاع سرورم شردا ده اغه سوق به شفاعت کئ چاغه د دنیا نه په توحید تلې الا من شهید بالحق کئ چاغه بیان د قران دو وهم او د توحید کړي وهم یعلمون او چته چا د پاره کئ چاغه الله په یو کړي شدام په توحید د دنیا نه راغلې مومن موحدو نو شافی او مشکو د علماء مسلمانان موحدان وي او پیغمبر هر د رښتوی اجازهت شي په حکم د الله او قیامت کې نو د پنزو شرطونو باندې چې برابر وي له بشفاعت کی او چې پنزو په دنيیا کې په پنزو کې یو شرطم نشته د دنیا کې شفاعت سره نشي او آخر اخر کې کی به کیږي سمجه کې چې نه فکې چې بل نو دنیا کې شفا شفاعت, شفاعت او آخر کې نو هغه شفاعت قہری دي شفاعت قہری دي ته وي چې پالابان سو فزور خبره اومني او پالابان په زور سو خبره نشي منلې وګوره قران د دې بیان کړي زي په زي حزې سو آیاتونه راړو آیات بقره 48 نمبر آیات ګوره سلور دوکم پنزوس وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيَا وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاةٌ وَلَا يُخَزُ مِنَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَلَا هم دا سلور لاری دنیا کے دخلاصی دا بختم شیالتا لا ی برو من شفاونه لا ی بر من نه قبول به نلیژ د شفا د چا لا یقبالو شفاسه چاغ شفااتې قريوي د په زوره د چانا خبره نشي منلی او شفارش ن کېږي چې حکم الله نیک دارنګې ددي دا صورتې بقرې ای بیا ګوره. واتقوا يوم لا تنفع نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعتونه ولا يؤخذ منا عذل ولا هم ينصرون نبا دین دا ذکر شی شفاعت نکیږي وروړه لوز دینه مراد شفاعتی قاهرې چې په زور الله باندې سو خبر نشي منه له کې داغه شفاعت قبري کې ذکر شفاعت شرطونه دنیا کې حاضر شي وي دي دارنگی صورت حال امران آیات الکرسی اگوره دو نمبر آیت ته دو سوا سالور آیت دریم پارا آیات نمبر دو آیات الکرسی نه یو آیات مخکې. یا ایوہ اللذین آمنوا انفقو مما رزقناکم من قبریات یوم اللہ بے انفی ولا خلط ولا شفا تلتے شفارس نفک شفارس بن کی گی آگا شفا تے قہری بن کی گی چپوزور اللہ پچابان خبر اومنی دا بنی قیامت کے ولا شفا ودی شفارس نمنی دا شفارس و قرآنم نفکڑے وامن نمونو قرانه نمې نداء تاسو ته وایا من قبل یات یوم لا به ان فی ولا خلت ولا شفام نبا ایستې د مشرک او نبا شفارز د مشرک کا خلاصو د مشرک باندې هغه اجازه بم داغه ته دا پاره چکم جایز دی هغه باندې د کده مشرک عمل قبول شوه نه دی دا دغه سورته انعام یو 50 سیات ګوري وان الذین یخافون ان یحشروا و یروع ومبارا سوره انام وان الذین یخافون یحشروا الى ربهم ليس لهم من دونی ولی و لا شفی اجروه بشفی شورو کړه دا مضمون اوس روان کړه ولا شفی اونه به شفاده سپزور چدې به زمان اخلاص سوک ہما زور دا څو څوک بنئ چې په ما زورور شي او زمانه کس خلاص کی نا شفی شفي د دې صورت انعام وګوري او یایم یاد بیا او وګدایته نو په اخر کې بیا وایي لیسلام من دون الله وليو ولا شفی نبی دې نفس پارا به ځاله نسوک دو سو. ولا شفی انسو خلاص اونکه زمانه بزرو يروی مته شفاعت نه منی د غریب د قران نسخه وړوې راج د شفاعت پمانه او پایتلو د پویا کوم ولا شفی کلو د عذاب قبر نه منی اجه پاغم شروع کښه ان شاء الله چې آیاتونو راالو چې منګه منو کنه منو د چا یو آیات منی د سوره مومن الذین النار ذونا علیا غدو وا شیا شرط تعزیب کدا یا و یا پیشوې دغه منو زه منو نو په پات نه اېسته منګه اتلص آیاتونو سلامونو چ عذاب د قبر شتا او دې نه منې دا رنګي سوره تی اعراف درې پنځوس آیاتو ګوره اعراف درې پنځوس منو خو په طریقې منو به طریقې نه منو کوم قران او حدیث وی الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ نُنْظِرُ مِنْ شَفَاءٍ مُشْرِكٌ بَوِ آشته میندره سوق شفا دسی پیاشبعو لنا شفا د سک من لرا سوق شفا دسی شتا چمن خلاص کړي د اعظم لنا سورت یونس اطلسمایت یا بو دونه من دون الله ما لا یزرهم ولا یرفع و یقولون ها اولای الله دا که سازمن شفارش کی الله سلام دا زم شفاده سیاندی و یقولون ها داود مشرکین و اقدی داراستا و یقولون ها اولای شفاؤنا این درلا دے زمین شفارس اللہ صرح کئی شفارس سنگ اللہ صرح کئی وے در شفارس سو شرطن ما بیان کرو پینزو یو شفارس بکی کی قیامت کے دویم شفارس بکی گی روستو شرطن را روان دے من بعدی ازنی پس د حکم درلا نا شفارس بکی کی چپینا برپا کلون بے شفارسو کی انا او بلو من یشفام شفارس باغسو کی جه عقیدت دنیا نه په توحید تلې الا من شهدا بلا ورضیلو قولا او وکال سوابا ویناد توحیدی بس او پینزم هغه چا ده پرکی وهم یعلمون چغم د دنیا نه مسلمانو موحد تلې نو د خغپتن لګی چې ده په کما عقیده تلې پیغمبر شفارو شورو کړي نه دی الله حکم کړي نه دی قیامت راغلي نه دی او دې بابا مال شفاعت کي ورته قرآن خلاف کي سوره مريم شبارسمه पारा آيات نمبر 20 یو ګوري لا يملكون شفاعه الا من تقى غزا ان ذامان ازا واق لري دخلاصولو لا يملكون شفاعه واق لري د هکاند په نګه دخلاصولو ته چا دید چا اختیاری نشتا چا اللہ اولا اختیار نہیں ورکڑے لائم لگون شفا واغ بن لری سورت تواہا یو سن لہم آیاتو گورے ورپسی سورت دے تواہا ایک سو نو یو محیزن لاتن فاو شفاوتو اللہ من او شرطن شروع کرو پدا رض فیدبون نگی شفار سچا تدچا اللہ مگر فیداو ورگی آچا تا چې حکم کړی داغه د پاره مهربان بادشاه الله به با حکم کی کتره 500 د شپې ته او د کسانو شफारس کینوزي منظور و او دوی ورزیاله قولا الله حکم کی او لا داغه وینانه خوشاله د دنیا کې الله د زمنګنا خوشاله شي ورزیاله قولا او اځي وی داغه د وینا نه او او وی نه داغه توحید وا و منه سنقولن خست وینا کړوا 28 صورت سورت انبیاء او ګوره ور پسې سورت 28 یعلم ما بین ادیم و ما خلفهم ولا یشبعون الا لمن رزقوا خلاصول بن مگر شفارس بننی کی چا مگر دا چا دا پارا ارتزا چالا داغن خوشا لہو چا دا چا هغه د لہو به دا پارا با شفارس کی گی ہاں سلط شعرہ سلم آیاتو گو رہی زد زداروی سو آیات فما لنا من شافین. نشتلیم مګر سور شفارس کون کې چې دمو شفارس کی څوک شافی نشته ولا صديقین حمیم انوسوق دوس مې ربان سلام آیات شعاران لسمفارا سورتی روم دالسم آیات وګوره یې وشتمه پارا سورتی روم آیات نمبر 13 ولم يكن لهم من شركاء ما ولم يكن لهم من شركاء شفاء ان بویر دل رات پرختاو دنا شو شفاء الله چې دا کم دی نیولی زمانه بغیر نه بلانیولی دي حضرت جده بابا جده بدر بابا له کاکا سبې فرانه دا چې کم نیولی دی کې بسوګنی چې شفادس بو کیده دی او د نړۍ دنیا کې راولې ته موږ شفارت کې نه د نړۍ کولې شي نه د کې کولې شي وکانو به شرکایم کافرین هو اغه چې نه کملو الله تعالی ځنه کملې پته اغه د بالا اختیار ورته خو تاله ځکه نه کې چې ته د دنیا نه په مشرکت راې ک په دې کې دی چې دنیا کې کې نه دا خود شرک عقیده وا تاله بنه کې وروړه وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ او شپدا کافر په مدرکارانو خپل باندې انکار کوم کی خوینه مو خود د عبادت نه وکړي سجدة الف لام سجدة سلورم آیات وګوري ورپسې سورته لقمان پسې ما لکم من دونه من نبوئی تاسو را به زالانه سوقدوس انو سوق شفی اخلاص ونګې سوق به اخلاص نه کې رورا زماده عذاب نه ورپسې سورہ تیسبا 23 نمبر یاته ګورئ د دې لشتما یاد ولا تنفو شفاعه عنده ولا تنفو شفاعه عنده کته شفا دې سکار دې نظم خو او اوس ورشه ولا تنفع شفاعه عنده الا له او فیدن رسي نو تهوږي واخ کوي ولا تنفع شفاعه عنده او فیدن رسي شفا سو عنده الله په نزباني چاته لا تنفع شفاعه فیدن رسي خلاص او د اراده الله سره مگر اچا اچاله دا چلا اور تاسو کې اذن له چې اجازه تجيغه غتا کته د شفاعت څخه نه ځای منزورو الله به ورته وي کته د د لپاره شفاعت څخه د د پاکه څخه شفاعت منزورو ما دا کومه فائده لرسي د الله د اجازه نه بغیر شفاعت چا چه فائدنه لرسي چاته پلاتنفو شفاعت اند کله رب کوي د شفاعت نو غدد د شفاعت قا چله اجازهت کوي او کم شفاعت کوي اذنی شفاعت اذنی دا موږ سوره یاسین وګورې هغه زميدار اقرار کوي صاحب یاسین 23 نمبر آیات د دروښته می پاره اتاخزو من دونی الیا ایور نه رمانو سمان ااتاکزو من دونہی الیا یعرض الرحمن بذر لاتونی انی چفاتہم شیا ولا ینکذون وګوره انشی لرو کوله زمانہ شفارس دا ایسه شی دا ایسه شفارس دنیا کې نقب لیګی او دا غی په شفارس نماز پار کوله انشی لاتونی انی شفاظ ګوره دا یوی ګنټې د نن می مسلمان دی او کې دلې او ځلله خبره ورزیدله د عقیده نو سمنګ اقرار کړي د قوم مخه ولارله وای تاسو وای چې زمنګ شفاعت کړي لا توغني عني شفاعتهم شه دلته 2 نومر بیان کوا دلته 2 نومر قران داناستي او اوسې جمعه ته ځو منځونه کوي خو پاکیده هو خبر نه ده کنه کې ده خبرو دباولی alternation استه کولا دباولی وی چې د اعظم شفاعت کړي د فوج مخناسیغو لا تو ان یاني شفاعتهم شیا نشی لړکول زمانا شفاعت دایسه سشی ولا یونقذون او نه خلاصو شي د لدا اعظم نا دا بینګی سورت زمر 44 آیاتو ګورئ 44 آیات د سورت زمر وَلِلَّهِ شَفَادُ جَمْيَيَا وَحَاسَ لَلَا خِلَا سَوُلْ لِتُولَ حَامِمْ حَامِمْ اُقُورِ تَاسُ مُومِن خَالَ اللَّهَ لَلَا خِلَا سَوُلْ لِتُولَ سُرَةِ حَامِمَ مُومِن انیس نمبر اٹھا نمبر ایات اُقُورِ اَتَلَّسَمْ وَعَانْزِرُهُمْ يَوْمَ الْعَزِبَا اِذِرْ قُلُوْهُ لَدَ مال ظالمین من حمیم ولا لا شفیع نبوی در ظالمان و در پارسوک دوست و لا شفیع شفارسیان خوبیب خدا در بس شفارس نکی زکر دی ظالمون زکر مشرکو ولا لا شفیع یوتاو چه داگه بو من لیشی او داگه شفارس بوشی صورت شورا نه هم آیاتو یو یو ذکر که قرآن نهم آیت ام اتخذو من دونی اولیاء فاللہو هو الولیو اللہ معاون دے وے مخلوق تعاون نشکولے علی اصول نشکولے فاللہو هو الولیو دے معاون زکرے سید دے ووا یحی الموتا دے جوندی قیملو لرا دے ملجوندی قیلو دے معاون دے مخلوق بستا ستاونی کیوے دنیا آخر کی نشکولے زخرف ات ه شپګته انبريات د زخروف وګوره الله يملک الذین اخر د صورت ولا یملک الذین یدعونا من دون شفاء شفاء شفاء دې شفا سنمنه ولا یملک الذین یدعونا من دون شفاء واخر الذی اکسان چت یترا متدسی به اخلاصولو اخلاق اختیاری نشته آ چتو ته مدد شوي چفلانی په پنې کې شا او دا ریختيار نشته اخلاصولو هو الا من شهدا لیکن اختیار چریګه د اخلاصولو داغه چا شهدا چا بیان کړي بالحق د قران بالحق د توحید واکثرهم للحق کارون د قران او د سنت بیان کړیو پخپل مواحد او د چغې واده وي هغهبا گواہی کئ هغهبا شهادت کئ او په شفارش کئ او بل واهم یعلمون او دا شافعان الله پوهه کړی په حال د مشکو چا د د عقیده سویه شفارشو کا دا دغه سورت دخان یو سلوې خو ګوري او قصې سورت دی یو دو ملا یونی مولانا مولان شیاه بدا رضا فیدا بنار سیدو دبل دوستن دزره فیدا حاد دوسته خو آغا هم مشرکتن ملوی گیا و لا هم یونسرون انا باده امداد و کلشه نجم شپگشتم آیاتو گوره ده پرشتونه وی شپگشتم آیات ده سولت نجم وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْزِلُ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِذُونَ وَكَم مِّن مَّدَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْزِلُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَادِي إِلَّا مَن بَادِي أَيَّ أَذَنَ اللَّهُ لِمَن نشی فیدرسے شفارزایس شی فرشتیم چا ته فیدن شی رسولے نه چاله شفارس کئ الا مگر شفالت با فرشتې کله کئ فرشتیم شفارند نشه ګولې نو خدا خدا پرې ده د قبر ته ولاړې وې زه ما شفارس وکئ الله وې کم ملکن ملکین فی السماوات لا تونی شفاتهم شیا پیدانرسې شفارز فرشتوې چاته اختیار نور کوم د شفارز غیلا الا مگر اختیار د شفارز بور کوم کله من بعد پس داغنا ایذن الله شو حکم کی الله څه ز کله حکم وکوم فرشتو شفارز نو شفارز بکې خو ار چاته لمیه شا چه چه تا میخوغشی فرشتو که ده دی مواهدین و شفارس که وی نستاز و شفارس دی مبارک منظورو ما ویا رزا اواللہ رازی داغنا اللہ ده دا دی نرازی دی فرشتو تو وی زده دی نه راضی ما او ده دی تاز و شفارس که وی نزی منظورو ما ار کجا بودی لنه چه فرشتو رو بیگ دی آور که پاکستان رو بخی نه نه نه لی مشیت الله ويرزا او خوخه هم ميدغه رزمن ويغه هغه الله د دا رضا کار کړي او سګوچ د الله د رضا کار چا کړي سورته حقا وګوره 35 نمبر آيات دیشمه کم هاي هاي الله سورته حقا آيات نمبر 35 بلے صلو اليوم ها هنا حميما نبوي دللا ننذي په دي مقام کو سوک دوستا چه شفاعت وکړه ده زکات دوه شفاعت کوي ولې کله ما دوستا دوستم یوا جده ما په کې نسوک دوستان به چې شفاعت وکړه ده ولا طعام الا من غسلينه سوره ایاذ نمبر او دیر شو ګوره یوم یقوم الروح لا ینکو نمن ختابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا اوبدی جبریل ایمینو فرشتې سب سب په میدان د قیامت لا یتکلمونا خبره د شفارس بن شکول اسو خبره بن شکول لا یتکل شفارس خو پرې دا خبر بن شکول لا تکلمونا خبر بن شکول اسو الا مگر خبر پکې اغه سوق ازنه الله الرحمان چالو ته اجازه دي زکاتاسو خبرې کوي تاسو شفاعت کوي او زمونظور او اغه ادا وقاله ثوابا چې ویلي اغه کس پرو وړانده توحید سمړکندي معنا کړي ثوابا پرو وړانده توحید پورا وینای د توحید خلکو خلق و توالیوی انا جیسے گول گول نادن نادن خبرکن دام خده و غم خده و غم خده ارشا پوری او ترزمک نواری توڑا دا اللہ دفع مشرکینم منی نا وقال سوابا اولی پورا وینا د توحید دارنگی صورت انفتار اخیر دا آیت اخیر دا صورت یوم نفس اللہ نفس والامر يوم للله دا سو آیاتونه جوسوزونه یات شو شپږی شزاین شو په ځینې شپږی ځین موږ په دې بیان کړ چې شپادسبکی قیامت کې او اعلی بکې چاله اجازه تو کې دا ګوره دا یو مسلوه مالک یوم الدین چې مالک زما اختیار منځه ما واغدار زیمه قیامت برا زی نو دهریه قیامت نه مینه بولي نو قیامت الله نه مینه چاله نشته قیامت په لار را وولي نو چاله نشته قیامت سوکرا وولي ختم زکه خدا ظلم کوي زکه خدا کوي کی زکه ماشومان وږي نه زکه قدعام کوي زکه دا حق غني نه به حساب نشته قیامت نشته حساب در چاخه په ده نو دا پنځه صفات د ربول عزت د الوهیت ثابت کلو په اولی سکه اوس په الله دیو مانو د الله صفات دیو مانو اوس الله تزه ناجز کا ځان پساج از کیږي الله ته چې خوشوږي عاجزي اوږي ویلکه داتندې پزمه کولو گو پوزا پزمه کا کا خلک وې کنه الله په پریزم چې پوزا پزمه کا راخ په خوا باندې مشران او وی وي علم او زوم محکومه په خوراده پریوزی دا غلطه خبره ها زوم په کومو غرضه وا بچي په کومو په کومو ته پریوزم نو خیره وا نه نه نه هغه پرې وطن چاغال لا pore خاصو او مخلوق کنه ٹھیک ده د مور بلان حقش ته مشران مشرانو حقش ته خود خدای خدا خدا خدا تو په حقی نشته پزما کا پرېواتل پوزا پزما کا لا چاله په کارو تا الله ته فکر کرو ځان عاجز کول دا په عبادت باندې هغه قیمتي عضوا تندې پوزا ژوندونو نه په دا عبادتو پوه دا عاجزي و الله ته ايا کنعبدو دیمهسا من بخاسته الله عبادت کوو وإياك نستعين او موږ په په ټولو مصیبتونو کې الله ګور د نابود کو نابذک خدا مفعل او ضمیر منفصل ورو او مقدم په فعل د دې مقام رستو ره او چه کلو فاعل بانی پا فیل بانی مفهول مقدم کی داغی سا وجه ہوئی گنا داغی وجه سرا دا پار دا حسر او د اختصاص که عبادت دے که استعانت دے نصرف و صرف چار دے یو اللہ کداسه ویلے بے نعبدو کامنگ عبادت که کا استاد بلچا کوپن کو کله چې بلچارم خلق کای خو چې ایاکا خاص تا نه ربل چل نشته بالکل بل چل نشتا عبادت هر قسمته جانی او مجنه الله ستاسو 파رو وا ایاکا امداد خاص تا نه وڑ مخلوق نه وسو مخلوق په لا جزدم او سپدي بیان کای ان شاء الله د قران خصوص په دې بیانې شه عبادت د څنګه الله لکه په کومه طریقه به عبادت کړو دی دا وخت چې چا واله وي ها عبادت وایسته عبادت جوړل د دریو شروع فنا عین ب د عبادت عین ب د عبادت جوړل د سواد زاونا دریو څنګه چټ جوړل د دریو کټ کسوړ ځای بون بازوګه صفې بازو ته خله کټ وای اړ کټ مې راوړ ته مرې بازو ګان راځي یوازې پورت ته کټ نه یوازې بون ته خله کټ وای چې درې واړه یوزې کې وی بون ولکه کټ مې برابر کو سو کټه شو پینځه لس دوا درې نو چی دادری والا یوزیشی نو کرشو نو عبادت حروف دریدی عزام دریدی یرا تمام منا یرا تمام منا دادری والا چی یوزیشی نو دا کامل عبادت تی یو یو کیی نو دا جوز دا عبادت تی یرم دا اللہ نا تمام دا اللہ نا منم اللہ صرف ایره مونچ در مین در دیپلار رو بچو سر کودا بخنی رو پیسو سر نا خدا اری اوشی دو دو قسمه ده مین هم دو قسمه ده یر او تم هم دو یو پا اسبابو بل غیر ده اسبابو یو مین پا اسبابو که بچی سره مینه که مال سره مینه که مور بلا استاد او د قران سره مینه یوه خاصه او الله سبحانه شې مینه کې چاغه د اسبابونه ده هغه د سبب منګ الله وینم الله چا نده ده منګ رسول مینه ده چې الله اشته یوه بادشاه نه هغه موجود دی نو زمونږ رسول مینه ده موږ د عبادت کو دا قران او درسونه کوم ځونو کو دا خرچې کو جماعتونه جوړو یو باپڅاش ته ګرځم دا هغه سره میندا دا چې مینا چې د مخلوق سره دی رااله چې ویني نه ویني دی نه او تاسو سره مینا کوي د خدای تو بغیر د الله نه خداتا الہو ګاړه ا ام ګل الله منه ځکه و سره مینا کو دا مینا بغیر د اسباب او نه چا د مخلوق سره وکړه پیر سره مینه کوم زمما پیرو اوس مړله هغه چې قبول هغه چې زه आवाज کوم هغه ته کومه ما ته دا څه ما کاونه سره تر رسیدې وکاو سره مینه کوم ها نو دا مینه د چا ده خو خدای ته په اسبابو کې مخلوق سره مینه جائز و بغير د اسبابو د مخلوق سره مینه هغه د خدای ته مینه دا تما د قسمه یا په اسبابو کې تما ده دن اتم اللہ رم پیسے برا کی قرض برا سرو کی بوجھ برا با نصف کی اسباب موجود دیگن در سرا آیو د اللہ نمیتا مرا بغیر دا اسباب از مالا نمیتا مادا چنا با بخی انشاءاللہ اما اقیدہ میرابانی کی انشاءاللہ لیدن امینا دے اقیدہ میدہ تمامیدہ انشاءاللہ چالا برا بانی اقیدہ مافی اقیدہ میرابانی ربانی کوي که <مخاطر> مخاطره وي د خوېګ نه خلک سات نو تما دوه قسمه او کله تما ته مخلوق نه کې چې ماده په پلانې وږي ګاړې راکړي ماده په خزانه راکړي مالې کاروبار رواني نو دا تما ده چانه وا ته الله نه هو تا الوه غا نه خپل خاورو کپرو ته زموږه دعا ته محتاج دي ته ماده دا کوي نو دا تما دا د مخلوق نه وپړه د خدای ته دا غلطه دا دا عبادتو کن درم یره دا یرم دو قسمه دا یا پاسبابو که دا چایز دا تمانچا، دشمن، گاره، غور، بجلی، حبا اسباب دی حتی سنت, سنت گزارم زان اسباب زان بچکا دوب بری که وی بجلی تاروار زد دادی معو نیشه او زان دا فاسباب دی بچکه ټوپک تماچه صاحب دا به نه کې اسباب دي ویلکه دا اسبابونه یې رکوول جهیز دي خو بغیر دا اسبابونه منګه الله لیدلې نه ده او داغه نو موږ یې رکو په مونږ غلط کار وکړو قربو د چې مامړ کی قربو د چې ما پکړ کی قربو د چې ما سزا را کی قربو د چې ما د دې نه هغه پوری ما بونږي دا یه با دا چه خالق نه اوس که دا, دا یه بغیر د اسباب د مخلوق نه اکلا حالا که اصنه که دا داگه پنوم یهو دسما نور کم دا پیر پنوم بانه ولی پنوم بانه اصنه چه غال علم لنکی اصنه سرگیر علم لنکی اصنه چه بچه را لوان نیلی اصنه نور نو دا منتا دا یه تا دا چه نه اکلا؟ مخلوق بغیر د اسباب نه یره کول د مخلوق نه د جایز نه دا د جایزه نه دا د سبب موږ د خالق نه کو نو یره تمه مینه سوقس نشو درې یره دوه قسمه اسبابو سره مخلوق نه جایز دا بغیر د اسبابونو د مخلوق نه دایره جایزه نه ورو خالق دوم تمه دا دبد الله نه کې بغیر اسبابو مخلوق نه جایز دا پسبابو کې وکه د مخلوق را تمه ته موکه شماله د خزانه یو غاره او بچي او درا کوي په کوم سمو به ده کوي او خاو رکت روپته دا خو تاسو خو دا یوټوب ته ما دا او دریم مینه پاس بابو کې جائز د مخلوق سره او بغیر داس بابو نه مینا با د چا سره کې الله سره کې کدا غ تا د مخلوق سره وکلا نو دا جایز نه ده دلک لدا درې ورل قرآن ذکر کوي په یو ذکر کوي یو یو ذکر کوي سورۃ بنی اسرائیل وګوره تاسو درې ورل ذکر بنی اسرائیل آیات نمبر 15 بنزل سما پارا اولائک الذین يدعون ايوم اقرب و يرجون رحمتو و يخافون دا مشرکان آ دی چې مدد شوي د مخلوق ته او اولټئی آ چاته را مدد شوي چې لټی هغه نیکان منديغان پخپله الاله ربهم الوسیطات خپل رب ته وسیدا اے آ که چاته رامدد شوي چې خپل الله ته کت لټئی ایوم اقربو چکه مې داین دا دې دې الله تعالی ته په محبت کې یو اقربو مینا محبت وایرجونا رحمتو او امید لري هغه د الله د مهرباني ته تمال لری هغه پخپله د الله د مهرباني یادو وایخافونا عذابه او یری هغه پخپله د عذابونو د الله نه او 557 وایخافونا او یریغه خدا د عذابونو دلنا نه اخدا ازاب نه یریګنو نو ایوم اقربو مینا یرجو نا رحمتو تما یخافون عذابه یرا دادرې وله نو دادرې والا د دا عبادت ازاشو الله مبخاس مینا کما یرا د خدای توک تاسوږو په غیر داسبابو یا کناعبذو مبحث در عبادت کو دا دو کلمې دي او عبد الله بن عباس وری الله تعالی عنہ نیکل شین لو باب داریوشد پار یو مغز دین نلی دې او نل یو مغز قران حوامیم دي او د حواميمو مغز او نلې هغه سورته فاتحه دا او د صورت فاتحه مغز او نلې حاصل خلاصا دا یا کنابود و یا کنستاین دې یا کنابود و یا کنستاین ګور دا داسې کریمي د دعاړه چې په کلماتو باندې مستقل علما او کتابونه لیکلې دي په دو کلماتو مستقل کتابونه لیکل شوې دي شیخ الاسلام ابو عبد اسماعیل انصاری د کتاب د منازل الصایرین فی تفسیر یا کنعبد و یا کنستعين ولیکې کتاب شیخ شیخ ابو عبد الله اسماعیل انصاری د هرات افغانستان کې یو سیمه ده د عالمو هرات کې اوسېدل کیو او دا دوراکلکو په مسلې د توحید باندې چې دله ظلم مخالفین او مقتدیین او د خپل کلینا جلا وطن کړي او شول لري دله دری زلا او پهرا کیو سم دری درگاہون دی افغانستان کده شرق اړي زیات دی یو د امام رازي باندې جوړه کړی دا دربار چاغه ته علماي کرام راځي اول ته بحث مباحثه کوي اگر باځه وی چا او سلام شهيده الله عليه و الہ دویم ددی شیع ابو عبداللہ اسماعیل انساری دیتا با صوفیاء کرام راحتل اواغیتا بیخ پر صوفیاء نکلام کاؤ او دریم ایم دا جامیوہ دا اغیتا با آغا پیران و شیخان او دا خالک راتا بهرال شیخ عبد الله ابو عبد الله اسماعیل انصاری ددو کتابونه لري یو کتاب د تفسیر د قران لیکللی او هغه پاغي کوي دی چې ما د یو سند او تفاسیرونه د کتاب نقل کړی دی 160 تفاسیرونه د کتاب جوړ کړی دی د تدریج لك احاديث یادو ابو عبد الله اسماعیل انصاری د 16 کا 3 کا حدیث بخاری او کیچې مکررات تي دات لری کې نه پنځو یا سلو شپږ دغه حدیث جوړیږي چې مکررات لری کې اوغه تدریج لك احاديث سندن قال فلان حدثنا حدثنا فلان حدثنا فلان, حدثنا فلان. دویطری کار ته یاد درې لکه حدیث معمولې خبره نه ده داغه یو لاک مریدانو پنځه سوداغه په فن د حدیثو کې استادانو او هغه د لوی محدثینو او د ناقدینو نه اغرش مری لشي اسماعیل انصاری رحم الله خداغه زمانه چې کم ناکاره مریانو دوړه پغوز او حسد ښکاراکاو دغه سره چې درې زلې د خپل کلینې شالره او بوغ نور وروړه چې کله بادشاه هدات په دوره باندې راغلیو راغی علاقې ته علماو سلاو کړه چې موږ جمع کیږو او د دې عالم پبارك او خبره کوو غیر الل و تاسو ستر خاص ته علماوی چې موږ نور سنشته خو زمونږه داقې کې یو مولاده او دا الله جسمی جوړ کړي او دا غه عبادت کړي وای خاط داس شتا وای ا علماء و کناستو وې روغاره ها مرجسمه روغاره د ښه سانو نه او دی پخپل د سونه نه مرجسمه جوړ کړي او چې کم دی کې به شیخ ابو عبد الله اسماعیل انصاری رحم الله عبادت کاو من اقضے کی حق کھڑی او بمانو یہ کناو کاغلو خطاب شاہ مکہ د عالم خو ناس تو بادشاہ عالم ته د کارتا نه د کړه وای نه یاده جوړ کړه حضرت پدیرات کو زه پدیم او جسمو باندې تردید کو مراد کو ما او زکه د عبادت کوم و یو کار دی علماء ټول دې موجود وناستو شیخ عبد الله اسماعیل انصاری بادشاہ ته ویل قسم ورکړه اگرب گویا کا پدایې فراونې پدایې نیلو کې ډوب کړي یادي رښتیا وایي پاغه روغ راغی عاجز شو هغه اقرار وکړو لذا موږ جوړ کړو ته بادشاہ پدربار کې هغه گویا شو شہزادنا حدامو جوړ کړو دا څه مطلب یې عکا دکه موسی عليه السلام باندې چې کمه خزه تور له غولیو قارون پیسې ورکړې پاګاټه ماجما کې چې تا ما سره کار کړې وې حضرت موسی عليه السلام د منبر نغوازو کوې رب غویا کې داته دشاوي پاګم ماجما کې غوینه نه ماړه قارونه د سرو زلو خانک منله او د مازه کده خبرو چې تاسو الله بستا صفای په مجلس کې کوي نو هغه شیخ ابو عبد اسماعیل انصاری نو چې ډورط بېمانه شو چې د دربار د بادشاه کې ټوله جمع کیږي یو دوه نه دي ادا څنګه زمونه لګی نو دا کار خو ډېر ګران دی حدا سه عالم خواخ پر کار کړه پر خوږه هغه لیکلی دي او دا, کار کار آو دا, آغا دی. آو دا آغا کتاب دی تفسیر داغه با نور فنون کتابو نشتا یو دار مناظر السائرین فی تفصیلیہ کنابودو ویا کنسین د عبادت اقسام غ ذکر کړي دا غ تفصیل آداق غ وزہت امام ابن قریم بیا کړی دی دا غ مناظر السائرین د فی تفصیلیہ کنابودو ویا کنسین مدارج السالکین هغه کتاب هغه کولا کړی دی او پاره دی درې جلد دا غ لګولې دی یو جلد جوړه دی مدار جو صالحین د امام قیم او اوسر پد یو آیت دی کلی یا کنابود و یا کذره علماء دنیا دی یا کنابود و یا کناستاین باندې یو جلدورا بل جلدورا بل جلدورا جلدو موږ د عبادت اقسام و ماننه شوز ذکروري د عبادت اقسام ذکر کړی دی د هر یو عضو زنده زنه عبادت ته دسترګوزان ندې سرزان ندې د جيبې زان ندې د لاسونو زان ندې د کوت زان ندې د خپو زان ندې د د عبادت ازا وقسام دي کړې چه د عبادت او یا اقسام دي پنځه له شپږ قسمه د عبادت تی اغه ذکر کړې بیا د جواره هو نو ايا کنه بوو هدا مخلوق الله د پیدا کړو راز د مخلوق سر د مخلوق هغه عبادت و. او الله ها د دې مخلوق پیدائش مله د عبادت نه او انبیا علیه السلام الله تعالی ویلو د دې عبادت د پاره مخلوق ته سوره زاریات وګور 50 وګور شپک 50 وما خلقت الجن والانس الا ليعبودون ما پیدا إلا دي پیدا کړی جنات و انسانان الا ليعبودو اوس عبادت ته ګور یا کنهبودو دغه لفظ تشریکي قران چه عبادت څنګه ده د عبادت کار څو د خلقو وما خلقت الجن والانس الا ليعبودون ما عبادت خلک پیدا کړو دارنگی دا دی عبادت دا انبیاء علی مسلم مقصدم دا عبادتو سور ای انبیاء پچیس نمبر ایاد اول لسم پارا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی لئی انہو لا الہ الا انا فابدون ما پیغمبر آستانا مقصد سور ای انبیاء لگلیو دا اتونو مقصد داو لا الہ نشتری بل حاجت پرکوړو والا نشتری مالک د فایدې او د نقصان رسولو والا مگر زیمه اختیار مینه دی ورکړي مخلوقاتا نفابدون او مخلوق توای تو چې زما عبادت وکي سورتی نحل شپږ دیر شمایا تو ګوره 15 مې پاړه ولقد باثنا فی کل امه رسولا علی بغللا وجا تنبوا تو ما مالګلې پړو مکه او پیغمبر پیغمبر مې حرمت کې بدلېګلې او اني بض الله چې بندګي وکي يا الله وجو تني بتاوو تو اوسان برکې د عبادت د غیر الله نه د عبادت د نه ځان او ساته وي د بل شاه عبادتونه کوي سورتي زخرف 50 وي حيات ګوري 45 واس ان من ارسنا من قبلک مرسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهات يعبدونه سپوڅکا د پوخانو چما ما په دې پیغمبر لګلیو چې د بل چا عبادت کوي نه په دې معنی دی لګل د تمام مخلوقاتو او انبياء کارو مشنه په دې مليګلی وو د یو یو پیغمبر نقن پیش کوي په عبادت باندې سورته ها مؤمنون ګورې سورت المؤمنون آیات نمبر 32 اطلسمه پارا پارسن نافیم انیبود اللہ مالکوم مین الانهو ما لے گلیو پار یو قوم کے پیغمبر شو کمام دے دای عام دے پارسن نافیم لے گلیو ما پار قوم کے 18 لے گلیو شای عبادتو قیده یو اللہ ما من اعلان غیرو نیسره تازو پالا حاجت روا بیدان لا نام حاجت پرکورو والا یو اللہ ده دارنگی حصورت اعراف گوره یو کم شپیتمایت وَلَقَذْ اَرْسَنَّا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عِبُدُ اللَّهَ قوم عبادت تا گوره اس پا عبادت روان شو دا یو قران موږ ویلو چې په یو مضمون روان شي نو هغه تفسیر سره بوزي بیانې ته ته کار کوي چې وګوره عبادت خداو کدا بل عبادت کین او هغه څنګه مانم دبل نه منه کوم اعظم ذکر کړي دبل عبادت نه منه کومه کړه بل عبادت دی او کوم مشرک شوی سما عبادت پکې په دیمې امبیا لري ګلیو زه حق ورسره چې په میدان کې او کلا او جډونکو کې هم د عبادت چغې والے نوح عليه السلام یا قومي بود الله مالکم من اله غیره ور پسې بل رکوګوري تاسو ویلا عاد اخاهم ودا پنځه ست نمبر آیات وګوري 15 پېته قال یا قومي بود مالکم من اله غیره مالی گلیو فدیبانی حضرت حود علیہ السلام فلقوم تا یا قوم ایبود ما مالکم من اعلان غیرو بیدریو یا نمبر آیاتو گوری ویلا سمودا قوم سالح قال یا قوم ایبود اللہ ما سمودیانو تا سالح علیہ السلام لے گلیو اوہ اچھے واروی یا قوم ایبود اللہ مالکم من اعلان غیرو عبادتو قید د اللہ عبادت توحید منی عبادت پا مانا دا یوواری دا اللہ صدر دے یا قوم ابود الله وحید اللہ یوگنی اللہ, اللہ لراما لکم من اعلان غیرو بیاور بسی بل رکود شعیب علیہ السلام تقریر گوری پینزاتیا ویلا مدین آخاہم شعیب قارا یا قوم ابود اللہ مالکم من اعلان غیرو ما شعیب علی السلام پدری ګل یو مدینوالو ته چې یو الله عبادت کوي من اعلان یې وو نشته ده تاسو لا حاجت ټول کوولو والا بيدال الله نا دا رنگی سوره هود ګوره تاسو አልتم تاسو مضمون بوزي اولم بیا کې الله تعبودو الا الله الله تعبودو یو ورو کنه تاسو داسونو ترخونو کې ورکلې وکړي وکړه دوی مایات الله تعبودو الله شیطان خوشاله نشي الله تعبودو الا الله چې بندګي باندې کوي چابه الله نا الله تعبودو الا الله بیا شپږشتمه آیاتو ورو ګوري الله تعبودو الا الله مانو فدې کې علي سلام پدې الله تابذ الا الله چه عبادت باندې دی چا به الله نا عبادت به زما کې به 50 حيات وګوره 500 وائلاد نخاهموذا قاليا قومي بعبد الله مالكم من الان غيره با حضرت هود له غلي او عليه السلام چه مخلوق ته وایا او بعبد الله تا مخلوق ته وي هر پیغمبر ملېګلې او نوتیدی قوم د پیدا کړې تاعید مو کو د لجید ویلې د لجید خود ویلې کنه او درته جو بیان خلقو ته کې یا قوم عباد الله قران له کته کته نوولې ترجمې وې سوال د علم یې نه سوال د علم کم دی اوس ما د سوال د علم وای کن څه سوالو علوم کړی تو کو یو سر نه فننداس کده کې نو یا قوم عباد الله مالکم من الان غیرو دو دیچه غیباوه ورپسی بیا یوش پی تو گوره ویلا سمود آخاهم صالح قالا یا قوم ابود اللہ اوزما قوم عبادتو کی دیو اللہ یو گنی اللہ لرا من الان غیرو ورپسی بیا یاو گوره ویلا مدین آخاهم شعیبا علیا قوم ابد اللہ من اعلان غیرو نشدے تاسو لا حاجت روا د الله نه الله له کوي دایباد 2 لکسام الله له کوي یگا تمامینا نژدا غتري وللار خو توحید شکنه دارنګي سورته نوح ګورې دریم آیات یو کم درش نه پارا سورته نو نوح علی السلام سوې یا قومی انی لکم نذیر مبین ازما کومه تاسو په پاره میرون کې ښه حالا په دې خبره আনে بوذ الله چه عبادتوکې دایو الله او وتقوه واطيعون আনে بوذ الله আনে بوذ الله دایو الله عبادتوکې دا دغه سورته عنکبوت اول سمه آیت شله ما پارا انکبوتو عنكبوت آیات نمبر 26 شله ما پارا عنكبوت وای ابراهيم اذ قال لقومي عبد الله يا ابراهيم عليه السلام کله چويري خپل قوم ته او عبد الله لا وعبادتك واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم مون انما تادون نه مندونله اوسانه به شکه تاسو بندې کوي می لا دته شو د درګو تونه افک او چې د بل جا بعدت کوي د درروغ جوړه دا اوسم د خلک در وئ. هغه ته سجده کوي هغه ترکو کوي دغ پهون منته دا ترغ جدي دا چې دا کارونه کوي. و ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رشك اعتاصی عبادت کو بے دلانہ نواک نری تاسو او دا تاسو او د سجد او به چا پیلو چلو نبی اور نظر گذار کی چیرې مطلب اداو کیو داو کی, کی نا لا يملکونا لكم رشك واک نری تاسو له دې فابتغو انداللہ این رزقا اللہ سر رزق رکھا و پڑا بوجه بجر خلق مندے ہوئی و او خدرگاو نجدہ کنے بابا تراد ہے بوجه بجر درکی لکن فابتغو تاثر تاسو بیغم آئے شکر رباس ہے خلق و په جب پلینون ولا درید ریسا و پینزی پینزی سا و پلینون ولا لین بانی ابازی درید تپشنا سابند شپکی ملو شو غریبانا لا یملکونا و الذی تصر رزق نو فابتغوا ان الله رزقا الله رزق ولته نو چرذ یک نته نو عبده و شکر له نو دا عبادت کا چتا رزق درکې نو چرذ قیدار کو نو شکریم دا غا دا کا وله وا. شکریله الی ترجعون دا کا ته روزلوا واپس کیه یوزن باغا ته واپس نوجه واپس کې چاته حساب د څه وکې نو عبادت هم دا کوه ولې د بل شاپونو مانخته پېشکې دا د تاسو صورتې مریم آیات نمبر 43 44 یابته لمتابدو واه یابته تول عبادت کې زمو افلارا ولې بل ته امداد شوي والذبل فن منعت پیشکول زکا ارامدت کول منعت پیشکول او نظر پیشکول ا داسه دا عبادت تے او عبادت بل شافو مشرک کفر دے یا بت لمتابدو ما لا یسمو ولا یعسرو ولا یغنن کشیا ول عبادت کی او دین تچ داغه پون مننه دا پېش کې او چړی ولوله چیرګوب چلې او ګډ پیسه ولوله ناګه چې خارو کې پروته غومبټ په ولاله ناګهستا خبر اوري اگر تا ويني ستانه फायदा نقصان لری شي نو چې سوک اوري او سوک ويني اسماوا را الله عز او منځو مينما او ځخ رسول ولای ما سمیچ امبیاء اخلاص کری رو دا اغای عبادتو که که نظاره ما دیب پیرانو تا والاری دربارونو تا وی دا اپی خلق ویسی جول کری نی دی تا ما بی جول کری دی لی ما تابدو ما لای اسمو ولای افسرو ولای اغنیان کشیا یا بطیلا تابد شیطان هنو ما پلارا عبادت مکو دا شیطان دا شیطان عبادتو ان شیت انا کال زحمان عیشیا عیشیا دنه فرمان دی بیمانه نا سورۃ الانبیا 50 بیا وګورئ ولسمه پاڑا آیات نمبر 50 بیا سوی اذ قال لابی وقومی ما اج تماسل اللتی انتم عابدین ما مونډلې خپل پرلاران چې دې توبس عبادت کاو د دې پونبه نظرونه پیش کوله دې توب یو کو سجده کوله اوسم زم ما پرلارو نکبا دا کاکا لکه مونږ ته وخت نه 10000 واری ګندا زم ما پرلارو مشران بمطلل او دې پونبه نظرونه پیش کول او ځان سره به خځې لور یان مروانه کړې آی خش دا شرم پکې نه انتم لا عابدین سوره انبیاء ورپسې وګوره قال افاتدعون من دون الله ابراهيم عليه السلام په میدان ولاړ دي او څنګه اکړه من دون الله ملائکه حکم شي او ولاذركم تاسو تاسود آغا چا عبادت کوئی بید اللہ نا چا غا فیدا نشی رسول تاستاد زاری ولا ازر رکوم ازر رکوم ازر رکولیس تاسونا افر لکومتا باشی و رک شی حلاکت دین تاسود آغا صلا تابدون من دون اللہ چا تاسو رامدت کوئی بید اللہ نا منخت پیش کوئی بید اللہ نا داگی پونو منو باندی وی رامدت شئی یاد شي زمن من بکرہ کار نه کېدره مداغه پونم چوری په کړه الوابم په کړه دیګم بم وخ کو چې زیارت راته یو سو بابا خوشاله شي ولما تعبدون من دون الله افلاتا کلون وليقن کاناروي صافاتون اشفقتا اجربو بقلب سلیم اذ قال لابي قوم ما تعبدون د سې عبادت کوي تاسو ائسکن الہضن آیا د دروغ مددګاران بيدالانا توریدون تاسو عبادت کوي دا خو دروغ دی چې زمانہ بغیر د نه بغیر بلچا ته دا مدد شوایې الله نه بغیر د بلچا فنوم منت پیش کوي دا دروغ دی زخروفو ګوري پینځويشته ما پارا 27 نمبر آیات 27 از قال <سؤال> ابراهيم وا ابراهيم عليه السلام هم شهيد والديه راز هيخ کړي دنیا کي توحيد باندې از قال ابراهيم لي ابي وقومي انني برا یا کچو تعبدون ياک چي السلام پل پلارو قوم تا پلارو قوم ته ولال له ته د جمعات نه وخی خدای کو د جو بنده او ساده والا مراد دا ژوند د امامته پورې نه دی زماسریه ها دا چې معمولې خبرو تا تاسو استاد موږ نیولې دا خبره باندې کې مجبورته نه چې مجبورته دل څنګه غواړي بیا دینا دینه ښو کولې چې هغه مجبوره نه دی دیو جناب په مسلې د سولو کې دین کې دنیا د په ډېر دخل نه که ته د یو کس دنیا سره کې واده او پیسې سره کې خدای غواړي کته سي کار وکې ته داغه خوري اسکی کپڑے پیژار ګاړې کې ګرځې ته حق و دی شی حقا سو کې دی شی چې هغه ته مګر نه اګه به نه خوري نو اګه به نه سکنه اګه به نه غوندینا او ته هغه خوري اسکی اخلي اړې نو طاقت ته څووم سره کې کوو چې بیا به وایې چې موږ په دې مام راووه بیا به همینگاییم دا تا ایلم دیلا کرو تا حیلم دیلا کرو دا انبیاءو دی چوکتو گورا کرن ورد دی بچی نو ورد دی کورو ننو خپل دی ولی داسا خوست کنیوی صداگانیو تا رو برو پیشکای دابو کوئی اس پر وانشتا فقز ما انتقال قالو لازل انا انا ربنا دا منقلبون وما قلقم مننا انا به آیاتی ربنا سرو ایذ قال ابراہیم لابی وقومی اننی براء مما تعبدون کلا ایبراهیم السلام خپل خپل او قوم ته بشکره زو جدا او بیزارای مده هغه مددگارانو نا دا بوتاونو نا تعبدون چتاشی عبادت کوی دا مدد شوای منته شکرانی پیش کوی الا للذی فطرنی فهو یادین و ابراهيم علیہ السلام بیا په شعراء کې سوې دعا او یا کی اس قاله ابي وقومه ما تعبدون فل پلانو کوم توې دواله متوجي کړی د صحیح عبادت کوې تاسو قالو نابودو اسنامن منګا رامدت چوایو منګ بوجا پات او منخت پیش کو دچا اسنامن د درگاهونو علاتن مدرګان پد نظر لا عاکفي من گئیته من جوړه نیو پرت من جوړه پْرِ 프리 وځه کبردا ونه مچان شړا دا ډیوټي ستا وعده ده ها یا کې ابراهيم عليه السلام پر پلاته سوې بېمانته از قال ابراهيم لابي ازر اتتقزو اسناما لها اني تاريخ اراګه و قومکا ایزا ما اپلا روی نمتا و قومکا قومتا دیر پخخکارکی دیر خخخالکی قادیس حبدا ہوئی که نا سوت ہوئی اینی اراک و قومکا دلال پکر آگره که نو ری اسلاح آگره في الظالمين زما وينم تاسو تاسو زما پلا رته او تاسو ټول خار گمراهانی یو پک دې سړی بچی نشتا صحیح سره تاسو ټول گمراهانی یې تاسو کوي لېشي داغه دا زنده‌دن پیغمبرو هغه اسلام والا پیغمبرو چې هغه میدان کې اني اراك وقومك في ظلام مبين ذكر الله بارك القران وي نسلوه يا نبريات ده انام نسلوه يا ولقد اتينا ابراهيم ورشدوه من قبل وكنا بادمين از په پو يومه چې دې خبره کولې شي قوم ته خلق ته بادشاہ ته پلار پو د شیب عليه السلام نقلو شعب علیہ السلام نقل گن سورتنو کې آراف کی اوہود کی ماوکو دا غبن نقل سورت عنقبوت کی رازی چتیس نمبر آیت عنقبوت شلم اپارا وَإِلَى مَدْيَنَا خَاہُمْ شَعِبَ قَالَيَا قَوْمِ بُدُ اللَّهِ وَالْجُلِيُمَ الْآخَرِ وَلَا تَعْسَوْشِرْ عَرْضِ مُبْسِدِينَ دی قصص دیر شم د دا علی سلام نقل پا عبادت نقل کئی قرآن شلم پارا صورت قصص دیر شم آیت موسیٰ علی سلام سوئی اننی ان الله موسیٰ علی سلام توئی زاللہ ما نشتر بل حاجت پرکولو علا بی زمانا نفابدنی زمان عبادتو کا واکم صلاة لذکری تو تو ده. دیا لسم سوال سم آیات دې توا پابندې واکه م صلات او پابندې کوه دا د توا آیاتونه دي او قصص د رشم آیات کې برائشي لما اتاه انو دیا من شات ال وذ الايمن في الوقت المبارکتا ايا موسی اني انا الله رب العالمين خبر او سره کړی ابا کلاکنو فعال خبره قران ذکر کری چې په دې طریقې څوک لال ناماته محبوب دی چې دا چې کوي والا هغه محبوب دی ان استافاتکا بالساداتی وبکلامی موسی علی سلام چې ما دا انتخاب کړ په خبرو زما کړ دا رنگه ها عبادت به جگړه کې مشرکین دا تاسو دا د انبیا جگړه کړې په عبادت کې او عبادت په ماناده یووالی سره ده عبادت دی موس کې جګړه نه وکړي چا روجا او زکات او جمعہ او حج کې جګړه کړې دي نه سورہ جګړه چې د قومونو د انبیا سره غنې وي نه غو په سره غنې وي په یووالې عبادت او عبادت په ماناده یووالې سره لکه سورۃ وهودو ګوره 10 او 12 پیتات سورۃ وهودو دولسمه <آل> पारा آیات نمبر 12 پېته قالو یا صالح قد کنت فينا مرجوان چه صالح عليه السلام بیان پېش یا قومي بذ الله ما من الانيرو نو جگړه شوروش و صالح عليه السلام سره قومنا یا صالح قد كنت فينا مرجوان او صالحات بمنګ کې دو میذوالو مغتا تو می دنو چه تبه لارشه نو درس باغو کنو مکتبه خواگی خواگی پسته مسته مصاری که فلانه مولیسه اب دو بوله استاد نو خواگی مصاری که تا خون مالا شرده راوله ره دیکیری که لولوی مفتیان دی اگه دا خبر نکه تا دا خبره که تسایی اخو مفتیان دی آزیان دی لولوی خلق دی تا دسا نه خبره قد کن تفینا مرجوان یاوی تبه منگه که پوخانه شراعتي تمه کم داسه شراعتي خبره به کوله ها مکه ده ده اتن هانا ان نعبود ما یعبدو ابونا ایا چه عبادت کو دا سه چه عبادت وکاو زمونږ مشرانو چې زمونږ مشرانو د کمې سو عبادت کاو هغه ته کو نو مونږه پریرو و اننا لفي شك مما تدعون اليه مريب من صاحب خبره کی شک او نمنستا خبره ا میمنه کړه زما خبره وروړه مننه نه دی زما کا ته سواللی ا د سومبې انشاء الله ورپسې ګورې بیا پینځه پنځوسته مایات مخکدار شي دا و بیان کیته به خلک دا سپری دي نه دا خبره به راځیو ښا هود علیہ السلام 155 آیات وګورئ هود علیہ السلام بیان وکړه نو سورته وايي قال يا قوم اعبدوا الله وإلا أن تحوزا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من الإله غيره نو درې 156 ترپر قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين و ما نحنو لك بمومنين اهوده اهوده علیه السلام اه اهوده او سوموه اه فلانیا ابدالله احیده اطاعت و احیده برنوه اه افلانیا اغبوغو زاو حسد او کهینا استازه نیست استازه استازه علیه که استازه بناده علیه که استازان دی یک مسیان دی سو گارو استاز دی سو سر څومره استاد دی ناییده څو د سفلو د فیزر ګندلو استاد دی نه استاد نه کمو استاد دی دا د پته هغه وګړو حسد پدې کار کوي استاد انو چې مولانا ناصر مولانا ناصر عالم سي اوبعد خبره ده بنیري بعد خبرو کېږي دا کوي استاد سي مو استاد سي راکمو استاد سي د سکول ماستر ته استاد سي وو او عالم ته استاد سي وو ته جماعت راغله او نچپایې که بعد د استادانو چې اوستا سې بیر په جماعت وای هغه ته وای کته په وجه اما ته وی استاد سې استاد سې مو سچو استاد سې مینه ده هر استاد سې نه نه چارس دکا عالم ته مشرته هغه ته مولانا سې وایا په وجه ا اوسونو استاد ساکه ماستر سې کو استاد دنیا غم کئی او نو خرک کئی خیر دے اگر تا خیر ماسٹر رو آئے اچھا ماسٹر رو استادان مفر رہتی استاد سے با استاد سے داگئی داگئی استعلال پہنچے نا لیک ادبونو بانی خبری خی یا حودو ماجیدنا ببینتن وما نحنو بطارقی آریاتن ان قولکا وما نحنو لکا بمومنین زنانا مستاد سے وی او نارینا نه سے هغه ودا نه راغره مونتا په دلیل باندې تاسو سره دلیل له ودا ورڅي او ته ووایو دلیل د سره نشته اوس موږ او ته چې وو مړه دا اوس تاسو سره یاره سته جوړ کړو سره سره صد دبی مو ته ډیر څه جوړ کړو انشاء الله ډیر کورونو کې الحمدلله د قران مرغله الله پیدا کړی تر ډیر خلکو اصلاح پد چوغو بار تا اسلام نشو یو دې کې ناس زمغه لکړې الحمدللہ په د چغور کارو شوروړه یاعود ما جه تنا بی بینته ناستا کاری لداو نه راغلم ته په د لیر باندې تاسو دلیل, تاس دلیل نشته او ني منګه پر خو دون کی خو مده کارا اونره د وجود ویناستا نا کته دې چغوي هم مخ په مدرګار کله پریوسه وا ها و ما نحنو لك ب مومنین او ني من ستاده خبرې منو کی کډین چغوي مندې منو ان کولوه نوایم مغارو بل سی تا تا بازی مدرګا دان موږ په بادای باندې غله کینګینی با بابا ګور لاس په دلشل کې مو خو دې وکړ ډیر احتیاط کو احتیاط داسي ډیر داسي ګورځم نو ورې کا داسي هما ښاړه ګردې اكسډنټ شي داس خراب شي خپل به ګور بابا هو کته په ژور دورو شو وروه نیو هم کما کړو هم دې بنیرونه بازی دا غزوي هم ټو نه یازو حملہ سلمان وکړس دا دی کې غاړه سسره او جنگاو ته پریوا دې درنو زماده علا دې کې مات شه ما زه خړ کوله غوځورم خړ کوله باندې کې او زپ خړ حدود کې را باندې کې او استاد راشه ها طالبانو استادو اکسیډنټو کو پریوا ته طالبانو را باندې کې ال تک وی څنګه پټیږي باو سې باو را باندې کې کې نه چې و بس اوس په تخلا شو وې سارې میچ ټاکې دا دردو تر لاس ما چې په نوډې درځ کړي غرهونډې مې وېسه میچ ټاکې په پخلا شمه نو وایله چې موږ سټریډوس نه ټیکې ما نه مسله بوره وایخه خېږي په ځان یو یې پورن کړو تارم ته نو نشه بغاړې برابرې هغه د 120 لاس مړې هغه د 40 160 برابر دي جګړي له ځان چې بیا لاس بغاړه تا چې لاس نه غاړه یو څه بیان کوي ګره بابا هوا بابا سره چهلم بابا څنګه زه تا ورساو یا خدای مه خل کوزه کلوب ته خل کو مکه میں لاس غار نه لریګه اسمه داس لاس نه نو خوشاله پزان واره کنه دا وارو ورو کو ماره په لازم مواد نه دا خو عادي څهونه دی دغه چې دا ګای ایکسیډنتونه کیږي دا تو فاجع لجاځو را پریوږي ابو ک ل ان چونو او کشته دوب شي نه خدا کار کړو چنه ودا اوالو دا اوالو په شیطان نه جوړ شي بیا کنه او ګرځي بیا ان نقول الا تداک بازو الهتنا بسو قال ان يو شید الله کله کله کور کده څه مسئله را شي ها موږ سره یو کس نه سو دښت به نستو نه دا روان دي چې هغه بيزا د درې به چې چې تمړی شو آ خل کوته وی گچ بیا نکی نده استاد سره بزور اخلاص وشو آ دا سرس اجوماتن سر پر خوده په پنګ نو دا غره کله کله یا زره که تاسو باندې دا د تور راشي یی زپه کې نه ما ایبا هغه وان نه کې چې بزیته یلی کاغه دور اختیار دا قران نشوي اختیار نه چلیږي مچلیږي ته ونه بزی خلقو نو وجینی نو ساروې خلقو نو وجینی ندا کې دا خبره زما او تاسو او دا شیطان دا خبرې زمونږ پړې کې راوري غوړي لا, لا یم جن کو قرآن نه وي لا یملکون لئنفسهم دا چې موږ منو بیا موږ قرآن وله قرآن بیا موږ نه مونږ کین موږ بم ووژنی زم ما چې بم ووژنی زم ما خذ بم ووژنی مور پلا دا ټول دې کې سانو کې بداسه تکلیفونه به راځي ایکسیډنٹ به کېږي دې ته تیار یو مونږه دا نه چې واره کو واره چې بیان کې یو بیا هم کوم انشاء ازته دې کار نه منځو خدا کا پکې صد زبالار <سؤال> شب ز بچي بیا وګورې تاسو ايمه یت د سنت عراف طالبان وګوره 160 نه بيزي بیا وګورې موږ ساروي وژن کې مرګ سلام بیان وکوه نهود له سلام تاسو قوم عجی اتنا لنعبود اللہ آیات منگ تراغری دیر پارا چه عبادتوکو منگ دیو اللہ لنعبود اللہ منگ دیو اللہ عبادتوکو و نظرم آکان یعبودو عبادت کی خبر روانه او پریدو منگ اغمدر گاران چه عبادت بے کاؤ زمان مشرانو زمان مشرانو چې چکا عبادت کاؤ منگ اغم پریدو فاطنہ بما تايذنا ان كنت من الصادقين زكيه تدريشتنا عذاب من ترول عذاب راوله زکا په دې یووالي باندې هغه دا خبره بده غړلوا زګه صورت بني اسرائيل کی چرآزي شپق سلو اقتمایات کی و اذا ذکرت ربك في القران وحده والله على عباد النفوراء کله چې یاد کړ په قرآن کې اکي اوازی نوبګردي په خپل شاګانو نفرت کوم کې د دې مسلې نه یاده وي دا نه منه یاده آره خبره باندې منه دا خبره دا یو خبره ټیک او دا خارج دی او استاد له سره لخي مسلې کې خدای یو خبره په کې دا نه کوي کنه نو دا یو خبر لازم وحده قرآن مې وي وحده بارهم چې په دې یو منه مله په ټوله منه منه وإذا ذُكِرَ الله وحده أشماز القروب الذين لا يمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دون زاهم يستبشرون چدا الله ستنوشه ریکی اوه هو سيقوند کوې کرامتونه ثابت کدا ولي او مړه مزه اوس کي او جته وسني شي پړې دې مړه دې حسنه دایو خبره کي دا, دا, دا شيطان پړې ګله ګله قران تدغيب ور کوي ذ عبادت د پاړه چې عبادت وکړي لکه سوره بقره 21 نمبر آیات وګوره چې ګوتې مدد شيخه مخکې ورستو اخوا دغه سبته مسته جوابو وروالو دا قران چې اخنلای شي ګوتې مدد شي حکم او تدغيب ور کوي یا ایه الناس یا ایه الناس او بذور ربکوما ربکم اللذی خلقکم اے خلقو عبادتو کئی دخپل رب امری پا عبادت کرے ری عبادتو کئی یو والیو گنی دخپل رب آغا رب خلقکم چی پیدا کری تاسو دنشنا واللذینا من قبلکم ستاسو مشرانی پیدا کړی کری بیام تاغیو نگنی سورت آر امران سنورش پیدا یاتو گوڑے یا لِلکِتابِ تَالُ إِلٰهِ کَلِمَتَيْن سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ رَاشِئَ مُلَيَانُ یَوِی خَبَرْتَا وَلِذَتْ کُو مَنٛزَ زَانِ مَانُو رَاشِ اَ خَبَر از مَنٛز اُستَا سُ مَنٛز کِ برابر اَ خَبَر اَ زادا اللَّهَ نَعْبُدُ إِلَّا شِمِنٛگ بَی عبادت نکُو دِ اِچھا بَی ان عباد ربك لا اصل يو شي ولا ان شرك بيشيا سوره نساء شپدشياتو ګوره وا عبد الله ولا تشركو بهيا وا عبد ولا تشركو بهيا عبادتو کي د الله او مشرکوي د الله سره يو شي د الله په صفاتو کي دارنګي نور ګوره شپک پزوسایت نور یابودوننی لا یشرکون بی شیئا وعدا ما مومنانو صدق دا خو په شرط ده یعبودوننی دای په جماعت عبادت کوي ولا یشرکون بی شیئا ان باب را حدا ما صدا زما په شفطون کې یو شی کله زیره الله ورکه اغه خلقو چه د عبادت ده غیر نزان بچ کهی چه سوگ ده غیر الله ده عبادت نا ده مخلوق ده رامدت شکولو نا ده مخلوق ده نظر نیاز نا زان بچ کهی نو ده آغی ده پار زیره ده اللہ ده نم بچ که نو سورت زم رو گوره آیات نمبر سوله وَالَّذِينَ جْتَنَبُتْوَغُودْ اَيَّا بُدُوهَا آکسان چاہ زان بچکی دا عبادت دا سرکشونا زان بچکی دا تاغو د عبادت دا غینا تاغو کل ما عبدا من دون الله یا کل ما یدعو الى الزلالہ چه گمراہی طرف تا دعوت اور کئی که پیر دے کمولا دے که بادشاہ دے کامی دے کشیطا نا ٹھولتا ہوتی رہ چه دعوت دا, دا غیر د پارا اور کئی ایابو دعا دا عبادت دا غینا و انابو الاللہ او رہو گرد الاللہ تا نو لهم البشرا دیل زیر دی زیر چانر فبشر ابا نو زیر ورک زمان بندگانو تا عباد دی زمان زمان عباد کم نی اللذین یستمعون القول فیتبعون سنو اولائک اللذین حداهم اللہ هم اول دا ذی عقل مند دا خپل من دی وی دا سوره زمرغه ورو تاسو آیات نمبر 15 انی امرتو انا عبد الله مخلصا لدین و امرتو لاناکونا اولالمسلمین چا دا 15 یا ته نو ما ته حکم شوه دی چې زبای عبادت کوم د یوالا عبد الله مخلصا خالص كون کې فل عبادت درته الله تا بیا ورپسې 15 ورغوستو کو ل الله اعبد اه وا خذ ي والله اعبد زب عبادت قوم د مخلوق بنو کو ما مخلصا له ديني نه تاسو چې د چا عبادت کوو نه کوې ما شئتم زما خاصم نه که ز نهې دا نه د چا کوي نو کې نه نه امر دپه د زجر دی لکه شاګتهوي بچی ته خو ز نهې سبق خوڅکینو کوه امتحان برازې پهته ب پ لې په امتحان کې بچ د چې بڅ کنو کوه ماام برازي د سره ګړم الله څ کنو کوه یو زل به ما ته پیش کېږي س به پیش کې بس ن نهې چ کنو کوه. دارنگی بار بار اللہ حکم کوي دا غز زمر کی بیاوش پخش پی تایاتو گو رئی بلللہ فعبدو خواد اللہ عبادت کوا دا مخلوقو نکے فعبد وکم من الشاکرین او شدد تابدارو دا بلچا عبادتو نکے یو اللہ عبادتو کام ہا شرک سبب دا سنگ چه عبادتو توحید سبب دا رحمت بچاؤ دا دا بچ دا او د بچاو د عذاب نه ګرځي لودارنګ شک سبب د عذاب ګرځي شک نه بزان بچي شک سبب د عذاب ګرځي ک شک دیو کو نو عذاب بدل کو ما لکه سوره اقاب شپګشته آیات ګوره الکیا فی جهنم کلک فاننید الاو حکم کو وګرځوي وګرځوي په کې هره کافر الکیا فی جهنم ګله کفار ننید من الخير وا د قران م نه کړو الی زم ما کتاب لا مل نه یو د می سینماګان بهایای درګاون نه نه کوو او زم ما کتاب به یو وخت ورس بیانونه علم مل من اوس مل نه ای الی کذابن ک په او دا خندې وو وا د چ درګاونو شرکیات او وڑسونه کوي ا مې رسونه سینماګان کوي اګه بانک تیار شکره من دایل د خیر من کوم کې د قران زما من کړو الله به حکم کوي او ورته کې آ کافر من کوي چې زما کتاب من کړو دا کسو الذي جالب الله الاه هغه چې ما سوي بل ګرځول يو د الله صفات کړي وي د خپل بندګانو په عباد سره چې د الله کم عبادي دغه صفات کړي دي دغه بایاد کړي په عبادت سره ګور په بهتړوي مو مقامات او کې الله د پیغمبرنا تعبير په عبر سره کړي محمد او تر نووي برنو متنووي اپ دیر بهتر لفظ ده د عبادت او پاړه فاو ها الی عبدی نجم لسمايات فاو ها الی عبدی ما حکم وکالا خپل بنده تا ااج حکم کړی والله جبريل تا عبادتیا کړی چې واه کوي نوردا عبادت وای چې بره بوزی سیل په کې د برا د اسمانونو نو عبادت وته وي بني سایل لم بیا سبحان الذي اصلى بعبدي ليلى عبادت وای عبادت و عبد دادوار الله تغير فوق دي چه عبادت که ده الله او عبده و ده نور ده عبد ده مرا سبحان الله جي اسراب عبده ليله ما خپل بنده ده شپه بوتره بره مي بوتره ده مجد حرم نا مجد اقصاد ده مجد اقصاد نمي بیا بره بوتره ده دا دارنگي چه کلا دعوت تولال ده و دعوت پیش که صورت جنو گوره آيات نمبر 19 انو لمما قام عبد الله ارکلا چولاله د الله بندا چکلا د الله بنده ولاله د الله دین بیانې منګم ولار د الله د دین نه پاره الله مې کله کوته ده غسه نو قام عبد الله عبد الله ولاله عبده ویله عبدا الله د بنده د الله هو چ خلک اولى دعوت ورکي فطرالدين زما کاذو یو کو نو علی لیبدہ عبد جت چکل اولى د منازره په مقام کې چیلنجونو په مقام کې زه تا داو کاو داو کو ته مخالفین وې په اګه مقام کې هم ته الله تعبیر پس سره کئ په عبد صلاح لکه سوره بقره دروښته مايات وَإِن كُنْتُمْ فِيْرَي بِمِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عَبْدِنَا عَلَى رَسُولِنَا نَوِي عَلَى عَبْدِنَا قَتَاسُ وَبَشَّكِ زَمَادِ كِتَابِنَا چھ مَا بَقْبَنْدَرَ عَلَيْهِ لَيْهِ دارنگِ سُورَةِ اَندِ الٰہ کافی قُل بندہ اللہ کافیره و موږ دا کافیره په الله زار شپار ابار بو کې دب ها بل د باندې الله یو عالم پیدا کړو ابو نسو خزائی عودا غچا ابن ابدوات خدربار کې چار قرآن ته مخلوق ویلو دا مخلوق دا الله دی هغه ویل دا مخلوق نه ها دا دا الله کلام دی په دې مناظرہ وا او باغچا ویلو جلادې ودرولیو پر شو د عالم ابو نس خوځای دا اسبته پاسه ولاړو سر متیازه غسه یو چې کله موده مولد نه یی چې دا خبره په مخه اوروب راځي صالح اربا نه اوروب راغی او شاګر ته او شاګر ورسره مناظرې لته به چیه وقت ارتوی بمانی رو براغی مات سایاتو آیا شاگرد هم شاگرد تکلو شاگیدر تکلو او اول تو جیس پر رامو که علیس الله بکافی نعبده آیا الله کافی قلبنده نده آقای بیغم شاوس آل مرتوی آیات چیوی آقا دست مناظره اکلا چه آقا بمبار و آزواله مناظره اکتلا بادشاہ شکرسو خورو اجکمو مقابل خلکو غیمان دروښ خوش داسه ادا آیات او ته علیس الله بکافن عبدو دا رنګی تر مرګ پورې با عبادت کې وابود ربک حتا لازم کړي عبادت الله په خپل مخلوق باندې په خپل بنده باندې تر مرګ وابود ربک حتا یاتیا کل یقین عبادت بکې تر مرګ ادا نه چې با زه سوراجو بیا با ختمي نه نه پیداني پیر شيخ عبد القادر جیلاني ها هغه ما خوبولی دو خوب کې ما ته یو کس راغی ما ته وی بس کا پیداني پیر صاحب عبادت پروشه الماس زادمه شیطان به یمانه پیغمبر ته الله وی جواب تر ما ګه عبادت کاه او ما ته وې ته پونشې آغا شوغلا دوی سې شو او اواز را وی پیلان پیرو تراره د علم په وجبات شوی ګینه دا سړی خلک ما ګمرا کړی دی علم دا څه شی دی قران چې علم در سره ای الله بچ بچکې او چې علم نی کنا په داسا ګوغانو پیلانو وب ځای کې مچام مشام مشړینو د عبادت د غیر نه الله منع کوي پیغمبر ته قُلْ یَا کافرون لا لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ زای عبادت نکوم دا مدرګاران چتاوسه عبادت کوي د عبادت دغې نه منه قل انی نوہیتو انابودل ذینا تدون مندون الله سوره انام شپق پنځو سمات قل انی نوہیتو انابودل ذینا تدون مندون الله زمنا کړي شې ما د عبادت دغې نه د غیر عبادت باندې کې او بل دا چې څو د غیر عبادت کوي اغد اے جاہل سورت زمرو تاسو سلوش پیت آیاد سورت زمرو سلیل اشتماع پارا قل افغیر اللہ تعمرونی ویا عبید اللہ نا حکم قویماتا چزا عبادتو کم ایوہ الجاہلون اے جاہلانو چزا بلچا عبادت کے وغید اللہ نا اغد اے جاہل زد اے جاہلانو تپوسو کا دبل چاپونو شکرانه ورکئ دبل چاپونو رمضان شوی دبل چاپونو چېری او غډا نو پسانو دیګنو ورکئ دا د جاہل قران د جاہل دی د عبادت نو النظرو و والدعاء عبادتون والعباده للغير لا شرك و كفر و جهل ها جاندې شرک هم دې کفر هم دې دې رمضان کارو شو یک جما کاروبار خوچلې دکنه نو کله کله په کذا بابا فونو مې چلې ورکو وجاهله او مشرکه او کافره قران ته ویلې دا د حضرت اساره سلام الله صفت په عبادت کړې ده سوره زخرف یو کم شپېته مایا ان هو الا عبد نو د اساره سلام مگر دا او بند او چمای احسان او په تو باندې دي سالي سلام ندريز الله ها اگر او فعبد فعبد عالم عمران يو 55 سوره شپک شپک پا... او سوره زخروف تقریبا زخروف کوم دغه 13 تو او دغه یو جمله راځي ان الله ربي و ربكم فاعبدوا لقبك رسواله دوونو راځي ان الله ربي و ربكم فاعبدوا هذا صراط المستقيم وشكال لازم او تاسو رب دې نو فاعبدوا ها دېوکي هغه تدا مدد شوایي هغه عبادتوکي زمابه نه کوي درې جوي سالي صدا سراتم مستقیم دادا دا یو اللہ عبادت کا وضل دانی غلار دا سورت مائدہ دو یعنی برایات کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی و ربکام او بنی اسرائیلو دالا عبادتو کوي چې استاس و رب دی زرب نیمہ تمہا عبادتو نکئی عبادت دا کوي کئی سورت مائدہ یو سلو غلقسم کی عیسیٰ علیہ السلام پک پل اخیری رکودہ از سورت مائده ایک سو, ایک سو ما قلتو لهم الا ما مرتنی بی انے بود اللہ, اللہ ربی و ربکوم اللہ ما خونوی جی دیتا مگرہ حبر مکڑیو ما تا حکم کریو پایے حکم دی ما تا پدی کریو انے بود اللہ چاہے بات تو کہی الله اللہ ځېما را دې اوس تاسو را دې عبادت د اللهو کې زمام کوي دا رنګي په عبادت الله حکم کړي دې فسجدور لبا فسجدو فسجد الله واعبدو ها سجده کوي الله ته عبادت دا الله نجم د شپې ته کې چرادي دا رنګي ها د فرشتو الله صفات په عبادت وکړي فرشتون هم الله تعبیر په عباد سره کوي ها لکه سوره انبیاء 26 نمبر آیه تر شپږشتمه نمبر آیه سوره الانبیاء وقالو تغذر الرحمن ولدن بل عباد مکرمون عباد دیذ فرشته آمدن ذکر شوی دی په عبادت الله ځدی دا دغه زپ زې داغه بیان کوي اصحاب کفو اصحاب کفو ګورا اگې سوال 314 سم, سم نمبر یا ته غوړي د اصحاب کفو چاغې بیا داغې نم بیان الله کای چې د عبادت بیان کړې اس قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دون اله لقد قلنا اذن شتتا کلا چاغې اورې دو چې یکلا عرب زمږه رب د اسمان او دود مو کوله چر منه بلو بيد الله نه من مدرګار کمنګ پور سوکړو باندې موږ وایو پگاوا کې زیاتی پالا نبه اور پسې سوې واذ تزلتمو ما يعبدون الا الله فاولل کاف کلا جدا شوې تاسو او هغه چې د عبادت کو بيد الله نه جدا شوډه اصحاب کاف او داغه د مدرګار داون نه چې دې پوچا پټ کاو دی وو ته مدد شوي دا غي په نمره نظر او مانو پیش کولې نو فا او جدای بکی وروړه دا رنګي زې په قرآن کریم دا بیان کوي دا غي د عبادتو چې ګوره صاحب یاسین چاغه لګ وخت مسلمان دې او څنګه آواز کوي د دروښتمه پاری ولومبه کارخدا ولومبه صفرا او د دروښتمه آیات ومالی الا عبد الذی فتوغنی ویله ترجمه نو سدی مال را چه ز عبادت کوم دا باکشا چه زه پیدا کړم زبغه عبادت کوم د مخلوق بهد کوم نن مخلوق راغه د مخلوق عبادت کئ الکه چا پیدا کړي چه چا د سوي احسان کړي نو داغه عبادت وکړه دا دنګی د دا جنتیان صفط په عبادت سره کئ د جنتیانو صفات په عباد وسوره 10 ها وګوره دا سورته داهر شپګمایات عینن یشرب بها عینن یشرب بها عباد الله یفجذونا تبجيره دایو چینو دا چې سکي وا عباد الله بندګان د الله دا رنگه سورت فرقان دریش پېتا و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوننا بندگان دې مربان بادشاہ عبادت دي اګه ساندي چګر دي پزما کا باج زې باندې ان عبادي له صدقالم سلطان زمات کم خاص بندگان دې الله وي شیطانستا پاغي غلب او زون نشړيږي اګنه شي گمراه کړي صورت هجر بیا د سکبلاشي ان عِبَادِي لِي سَلَكَ عَلَيْمِ سُلْتَان زمان چه خاص بندگان کندی که نا که تر دیل بزورو کو تاگه تا نشارو لے نیشی گمراکو لے او پاق خل کو عردت کئی چاگه ده غیر عبادت کئی چه ده غیر عبادت کئی نو پاقی باننی عردت کئی او اغیل زجر ور کئی او اغی منع کئی لیکن سلط مائدہ ایو ش او صورت النحل درویا قل اتعبودونا من دون الله ما لا یملک لكم ذروا ولا نفع تاسو دا چې عبادت کوی چې مالکان د فایده او نقصان ندي نو چې مالک د فایده او د نقصان نه ده نو ولې او ته رامدد شوی رامدد کول دا غچازي چې مالک د فایده او نقصان وی ګورہ اهداف عبادت اقسام شو خو عبادت چې نو د عبادت لپاره ها وختونه دي د عبادت لپاره عبادت دی ترې وختونه لري ګوره عبادت ده کنه که کم وخت د عبادت لپاره پیغمبر ویلي اکه وخت به کې چې عبادت پیغمبر خاص کړې په یو ټیم پورې نه، نه غوښنه خاصکه. لکه دا د سيزونه دی چې موږ بازونه خاص کړی دي، ا په پیغمبر خاص کړی نه دي. لکه د جمعې شپې لپاره خلکو سره وړي نه نه ولا کومه. د درو شریف ختم د کجوړو پاوړو ګوانه، هغه کټه مدرسې دي. او خلک و دې یو ځای بل ځای ناراضي علک <الكا> انند لانی مدرسه کې د دردو شریب ختم دی زلالم ما هم مسلمان وګاره و درې یو مدرسه دا کو ناځلې او دا د صحان نو خواړو شو کرس کرس جوړ شو بوجې ډکه آو په دا صحان بوجې دې پدې ته شمه ده بسو لغینو چې پښتەمې ستا بیل کتياره وندې ونګنا اځې خیال مخ ما یو دغه په دې او کې دې خیرات یې کړې ما دا خدا په ته نه وجدې دا دا که جوړ اډو کی وی دا که غټوی نو ما کې د شي هغه په سلاموند کیګ نه اجه خیال مو کو خلک چا په لشه باندې ګرځي ویدا چې ختم شروع کی می د سشي پدې جمیش پړه می د شېزه ژه وی دا که کیری می خسن علیکم دا حالت د مولي څخه پټ کې وای هغه د غټه بوټي یا وی وی یا وی نوی ظالما ه دا ته تسی د ختم د جمعې د شپې کې پهې غمبر فرمان کی دی لا تخته ل د تل جمعه مغا کوي تاسو شپ د جمقییا ملهې پهدو په خمنو په زییکونو پوا پهګونو په نوور شپو باندې د شپ باندې ختم کول د جمعې په شپه ملک ملکول تا د سواب یادته پیغمبر م نه کړی ده اقد جمیش په ډېغ لري وری اقد جمیش په لا سره وری ختمونه وروړي الوا شریف په جمیش پالا یادو سودو تو نو شپالا یاد د جمیش پالا یاد د مروش پالا څه په کار دی کړ تخصیص پیغمبر نه دی کړې او ته کې ګوره د دریو شزونو ته پوس په کې کی, کی قیامت کې کم کیف این کم کیف این دا زکر کم مقدار کیف کیف کیفیت او این وقت د دیو سیزونو کم سورا مقدار چه نبی علیہ سلام مقرر کرے نو پا اغم مقدار با عبادت کے اس نبی علیہ السلام مقرر کرے دے در دې ځلا سبحان الله سره دې ځلا الله اکبر او دې ځلا الحمدلله دې ځلا دې ځلا الحمدلله سره دې ځلا الله اکبر یا الله سبحانه پیغمبر مو خو کړې ټیک ده پدی کی مدخل من الحاج لیکې دی قیامت فورز با आवाज وشي راضشی هغه چاغي خوره ذکر د نبی عليه السلام په مقدار باندې کړو هر کو خډیر بکړي ډی خلک بلار وانه فرشته به واپس کې کسان تا سونه دا مقام ته او چې کم پورا مقدار یې کړو 33 33 34 هغه به مخکېږي کرے ہویا آو کر کرے و موږ ذکر کړی و یو تاسو ذکر کړو کلمم ډیر کو کلمم کم کو پرمختاروم د پیغمبر په اړه خبرې کړه کلمم کو کلمم 20 کو 30 کلمم کو هم مخکې والے رستوالیم کړه تاسو به هم دا وجه ملایويږي او چې کم درجه داغه صحیح مقدار د پیغمبر پاکوا دا هغه پاک خلکو ته تا ملایويږي تاسو به نوړه ملایويږي کدیر وار کدیرم که چالیسیم کردی خود پیغمبر مقدار خلو پورا کردی پیغمبر ویلو تینتیس تینتیس چونتیس یا لس لزل بخاری کدام حدیث را دی نو دگا مقدار اس مقرر کردی دگا مقدار مقرر دی پوشی نبی علیہ سلام مقدار مقرر کردی د منزونو پینز منزونو اللہو تا ویلو تشپک نشکولی دی وقت لس رکاتو مونږ ماس په خیم نشو کولې خو شه ما هم درې رکاته فل دي دونش دا مقدار چا مخاله کړي الله پیغمبر ته ویلي مقدار او اوبم مقدار هم پیغمبر نه دی او کم كيف کیف کیفیت کیفیت پدغه کیفیت به سلوور د کاته تموسکه چې کوم کیفیت الله پیغمبر ته ویلو درې د کاته کیفیت یو ورو کو د سجدي ته یو ورو کو د ورو کو نشو ته د دوو سجدو په دغه کډر نشو کولای ته د دوو په سجدو کې یو نشو کولای هغه کیفیت بدل کړه هغه ورو د پیغمبر دې بدل کړه کوم چا وی وی مونږه او د دریم دې ان وقت کمو وقت چې پیغمبر پاک دا غ عبادت لپاره ویلې ده پاکا وقت کې به عبادت کې نو ثواب ده چا کړو انکو نکې ماصخین وخت یې مقرر کړی دی که ماصخین مس وخت کې کیږي اقرصدا یا لس منټه مخکې یا شلمنټه یا ورسره دوه بجې د ماصخین موږي کې کیږي نه وخت نه دی ورو وخت نه دی لکه ابو بردا ابن النیا صحابي دوار افلا روزوی بخاری کې حدیث راځي تقریبا د حدیث دا او برده راځي چاغه دښتر پورل دښتر د مانزنه دیدګا نمخ کې قرباني وکړه علاله وکړه قرباني راځه په سبب د مون نمخ کې وځم ما گاونديانو ویلي قربانات د چغازندې په ځان د اخره په اخره کړی رحمن هغه لاله بیا اټګا ته نبی السلام په اټګا کې د قرباني مسائل بیان و شدختن نو رسو د مانځنه مخکې نه کې صحابي دا يازه به مخکې کړی دا پیغمبر پاک وي بخادر فاضشات او کشات الله او تا بندارک کړي قوم نه دا او تا وغه کړی دا قرباني هغه دا چې د مون نه پسې کې وقت به غلط کړي صحابي ته وي ورته هغه دا وخت هغه نه دی نو صحابي لاغه د ختم زماننه رسو بیا به قرباني کړي واه پوښته کوي څه نه د جمعې خاص کې د جمعې شپه خاص کې ختمونو لا کجولو او ډکونه درود لا جمعې شپه لا دیګ لا حلوا تبارک الله لذت هاتوب وړاند کوم دلیل خو پیغمبر چې کم خاصواله کړي هغه منو د جمعې شپه کم خاصواله چې ته پیش کړې درته پیش کړه خو شه هو آخته د او, او دوکو پا کجورو بانده آه حدیث کرا دید بشکم منم اغو بازی بیانوی صحابه کرامو اغوی من ذکر کابو بازو گفتونو که تا کجورو پا کو بانده کجورو پا عربو کدیره وی نور داستی زوننو تسبیه نوی نو یا اغو غربتو چا پا کانو کرده کان کانو برازی چا پاوډو کوکړې چې سړی کې جوړي خوري خوري خوري او لکه جمع کی ولکه په بازار کار کو خدا ته اوس تخصیص کوي او ثواب دی کوي غړي ثواب باندې کوي غړي ورو او تاسو په شت په هغه کې وکړنه ځکه اسکار پدې تا وکړنه دا هغه ته ثواب غني کدي د پاره کې چې پدې کې ثواب دی بیا وروړه خلک دا شی کم وقت کم مقدار او کم کیفیت کم وقت د پیغمبر نه ثابتي بس به شک ممته سب سر اپاستورګو منزور ده ما حديث پیش کده وګوردا 15 زړه په بوخاري شریف کې دا حديث راځي اوس ګورئ کته د سنتونو په صف په جمع دعا کې دا پیغمبر نه دا کړی صحابه و نه دا کړو ا منظوری ذکر کړی دی لس لکه نبی علی سلام منزور کړی دی د یو منورستو دا ثابت شو خو ده چې پیغمبر د سنتونو په صف په جمع دعا کړی او خایا او تو قرآن چې پیغمبر ملکه لري نو تیسنګه کې د جنازې نه پس دعا نبی ادر سلام ملکه لري صحابونه که تیسنګه کې لنده خبره زال ته ته شنو ته نه پس جنازه پس دعا کوي کنه او ته د جمعه په شبو د اردو کو پکه ختم کې دا بس یو کده دا مستحب دی بس پته پوهه کابه سوې جمعه په بس یاد کې الک مستحب دی نو مستحب تعریف کړی د شامی د مستحب تعریف کړی خلاصې کیدانی خلاصو هم ویل کېږي مستحب څه ته وی دی کې لا د دلیل شرعینه استهباب کې لا بودی د دل د دل دلیل شرعینه د دلایل د دل شری سوري سلو قرآن سنت اجماع قیاس په دې سنور کې ومونتداخه جنبی علیہ الصلات والسلام د سنت نه پس په جمع دا وکړي صحابه کې دا وکړي حدیث اجماع د صحابه او قیاس نه قیاس دې پورن دی قیاس ځانه نه قیاس موجهب للحکم الشرعی قیاس یو حکم خفیه متمادون نه دی عام خلکو ته دا غو نه ساي نو داغیر پاور مجتہد هغه خوکم خاص هغه راهکاره مخلوقته نه نه د دې مستزانه خبره کوي مجتہد او پاور علماو دې الله رحمت الله و دېږي چاغي قیاس کړي او هغه مسایل را کول او کړی دي هغه مسایل راهکاره کړی دي منځتا هغه پټو زمنګ رسای هغه ته نه کیدا زمنګ ذہن د عام مخلوق ته نه رسېدا نو مستهیدینو اگر حکم د قران او د سنت او د اجماع څخه راکولاو او راه کاره ک ته قیاس وي او د دې زماني قیاس نه چي دی ته قیاسې قیاس دا د متاییدینو قیاس دی دا شی شراعت امام تیمیہ او امام زهাবী خود لري بیا نو خلک راغی سنت دی او دا مستحب دی اغه چه مستحب دی د صدقات د جمعې په شپه چه مستحب دی د د ختم د جمعې په شپه د ثبوت غواکنه دلایل د شداه اوته د استباب کې لا بو دی دلائل سوری او د حکمې شرعي شریعت پښې حکم او شریعت دلایل سودی سلو او خاکه نشته ده سره ټول فتاوی کې لري اکولې وان فتاو ګورا فتاو محمودیو ګورا د جمیع اسلام باندې پر نگراني کې لري شو دا چې سنت او نورستو پایات اجتماعي دعا بدت نه کارو نشته چوری شو په میادو چوری کې دا یو رسم دی دا د زړل طریقې جوړ کړی خلکو خلک راغی په دويشته مشپا سولتونه رسولتاکسیس کې دا فتاو نکلی ا کوډی فتاو دیم جوړو ګړه دا ناروا دی نشته دا د بدعاتو نه دی ا ته مستحب دی له خویا کې عالم دی خلک یې نه مرغهر څه بد کار خونده نه پیغمبر پاک چې کمکار نه دی کړې هغه اا کار کول چه پیغمبر نده کره دا خود تک دین که زیاده که دا خود تک الزام نگه چه نبی علیه سلام ده دینکار پر خوده ده اخایرو اوزیکوم امام مالک دو بی عشقون نقر کر امام مالک هاوی سوگ چه ده زان یو کار که او پیغمبر نده کره فقد زعما ان الرسول رسولم خان الرسانه ده دو گمان داده دا دا دا دا دا دا شیع محمد تایرم زکر کردی دی پو سنت دید دا دا خیال و گمان دار آگه چه پیغم باقی پاک سکره ده خیانت کره ده نه دا, دا کار پاتې شوی ده او ماهو کو نا پا دا کار دادی آغا کار بناکو کار چه نبی علیہ السلام نده کره کم کار چې حضرت کره آغا بکو کم کار نده کره آغا بناکو نبارو ما فالرسول اللہ صلیم و نسخوتو ما سکت منهو بغیر نسیان احنو پا عباداتو کی حضرت معاذ بن جبل علیہ السلام لے کرو رجدا معاذ بن جبل اوغه ته ویلو اوول ما تدعو اوله مسالہ خلق تو توحید مسالہ بیان کا توحید مسالہ نو دے چاول لارشی و د سنتو مسالہ قانونو مسالہ خلق کښته کی الک قانوني مسلې پرې دا الله د توحید پیغام لومبه مخلوق ته ورسوه اغه ته بیان وکړه دا منګ دي حانبيه رسول الله صلي الله عليه وسلم چکه دملې او شو اسرعوا بالجنازه واسرعوا بالدفن زره جنازه او کاوزرې خخ کړ پیغمبر حدیث دی نو اچار جوړو ورکو فلاړې نشدہ با د خلک جنازي وګو بیاملې پروتي ورکو دک اول صبر کوو څال مزه نشي مزه نه نارم کاڅه کوو خداشه نارواد او تو شی نه بیانه کوم شه ناروا ده و یزوی دا زی شپک اته 20 گھنٹې د نه او جنازه شې ده په کوم قانون اچته وي نبیان السلام اسریعو بالجنازه تلواروکی په جنازه او با اسریعو بالدفن او تلواروکی په خخولو خو باندې نو د پیغمبر دشمنونه له جوړیږي نو کوم کار چې پیغمبر پاک کړی اکار بکو کمکار چې پیغمبر نه دیکھره هغه بنه کوو ایا کنه ابو زه مونږ بالله خاص عبادت کوو د مخلوق عبادت بنه کوو نن مخلوق راغی مخلوق ته سرکته کړی پیر ته سرکته کړی ها مولا ته سرکته کړی شیخ ته سرکته کړی منبر چرمن ته سرکته کړی ملک نواب ته سر کړی خزه دا دا خواخه ته مشرد ته سرکته کړی دا د غیبت ته ار عبادت چې د الله په اړه خاص او اب مخلوق ته نه کې په انسانانو کې اوبنه چې ویني پوهی هغه الله په اړه خاص ده ان حنا سره تا کول الله ته باځخه صداام کې سلام علیکم چې نام غلط وایي السلام علیکم ورحمت الله تاسو ګوره خلک سره سره په کته دي وجنا د عبادت د حواس او خمسو ظاهریو د باطینو د عبادت اقسام دي حلال د حرام د کراهت دی ها مستحب د فرض د سنت دی غزا نه زله کم قسم عبادت فرض دی کم عبادت سنت دی کم عبادت مستحب دی کم عبادت حرام ده کم عبادت مکروه ده اغه زنه امام ابن قیم په دې به اخ تفصيل کړي ان شاء الله وګوري د خپو عبادت سره د داسونو عبادت سره د سورګو عبادت سره د خولي عبادت سره ا د جبه عبادت سره ززړی عبادت سره الله الله الله اونو عبادت الله تعالی سره تعلق ساتي رییا کنابودو الله مونږ به خاص ته عبادت کوو د مخلوق به نکو د عبادت اقسام ماچوي منازل السایرین د شیخ ابو عبد الله اسماعیل انصاری رحم الله هغه ذکر کړی ډیر زیاته اگنه یوسوب الیقزتو فی امور الله ته به بیدار ویخبی او وق په احکام د الله کې اغه خپل پادشي دا الله د حکمونو نه دنیا پښښونو کې ډوب او د الله په حکمونو کې هغه تغافل پادشي د عبادت او وخت په تد الله سره کنه شین ساده بزن جوړي دا ونګي العزم بامور الله عزم بکې قسمکه د احکامو د الله په ودا الله په احکامو مانک لکې ما حذر کې سفر کې کور کې په هر حالت کې دا ونګي البصیره زبا پا بصیرت و علایما دا رنګي زباط توبه استغفار چې غلط کړم کو فورن نووږه توبه بس چې الله زمانه غلط کارو شو زه پوهه نشوم ته تا توبه تایما توبو الاله ها توبو باسه الله تا استغفار بوې اوه په بخنه والدان الله چې الله زمانه ګناونه کیږي او شو دا رنګي ال اعتصام دا الله په کتاب بداله په دین بخلکه منګولې لګې او هغه مو دا الله په کتاب باندې کګې الفراذ منن مخلوق ففيرو ال الله د مخلوق نه پتيختکه فراذ دا چې مخلوق یو غلط کار کوي شرکیات او سماد بداد غلط کارونه کوي یا پیردو کا ایا دغه ځینې پاسې واده ال الله دا الله جنتا دا الله ساتالو پیداګا ولې کاغذې کې سعذاب لږه تو په کې بیا ګیرېګې گی. دا رنګې ارضیازه الزهده د ثامن التبطل ارجا زاد مخلوق نه وشلاوه الله ته مزه مزه از نه یو شس پرې خوته غلط بیا سبب بل بیا بل الرجاء امید کو لا لا عبادت کوم الله امید بده چې تو مال جنت راکه مالو مقام راکه اخلاص بزان کې پیدا کې په عبادتو کې تعظیم د حرمات الله چکه کوم پاکس زونه دی لکه حق پاره علما قران جمعه تو نا د دې بسکه تعظیم بکه دیش پقوارې ونه کې دارنګي ات توکل په لبا توکل کې چې دو الله حضرت پیدا کړو زمما توکل نه پتابانه الحیا تعالی نه بشره مو حیا کې چې غلط کار کې او شرمهږي چې دا شی ما د روازه خو مودا کتلې خې ویلې چې دا شی حرام نه نه روازه کوېمره سو کوو مجبور یو حیا نه کړه الله نه حیا عبادت قسم ده د دې شي را دا جایز و د دې جمعو سره ویخلي کړم دا جایز ما ده بار ها دا قناه سزون راغس حیا بکه شکر د الله په نعمت د شکریا ده که اصدق基督ینا بکه 그리스िया वेडा چرته کو دی شو یالو کې基督یا وینا کنه بیا کنه زغنه مې بیا ال خان کې بخ خا اخلاق پیدا کې کنزل بنه کې رتبت بنه کې علي سارفزان کې بي پیدا کې يو شرو لا الا الفسهم لو به هم خصاصه خپل بزان کوګه پرې دي خپل روح بلګره گاوندي دندار هغه سه انسان کوا اپوش خپل مال باغې دغه او تواضع عجزي به کې ډېر الله د عبادت اقسام د ذکر بیانومور د عبادت اقسام دي عجزي کول المروۃ ها جوان مرد به کلک به دانه په څه خبره یا نه بس آر... سری بیا نوم غیب شي ننه یو خبره سره لا لري الکه ګوره پلاډې د وجر بیا څه پکې نه ما از هووالم دا خلق دنیا مليږي ځکه په دن مور شمخه خبره نه ده او یار په مرګ کې به کار نه او ځکه نه بیا راشي المرووته د دانګې الفتوات ا زوان به انه فتيه عامل فَتَنَ يَسْقُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ فِتْيَةٌ لَّان يَغِي الْبَصَرُ حَتَّىٰ يَلْحَقُوا بِالْيَقِينِ سَآتِ بِوَسَبَةِ الْفَقْرِ أ مُحْتَاجٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْفَقِيرُ مَخْلُوقٌ جِدَّاك سَتَفْسِيلَكَ مَن نَجَايَ جَوْرَ شَوِيدَ تَمَخْلُوقٌ بَلَا سِنِهِ الْفَقِيرُ لِلَّهِ تَيِّ بَاقِسَمُ دِ الله ومتما کا محتاج مخلوق زامن ما محتاج کا و الغنا زامن کې به د مخلوق نه بے پروايي پیدا کې چې مال تاسو رسې وي مال چې الله کوم نه کړی هغه ډیر به تر زیوي ستاب وسې او کوته ویل کېږي داسه ځان داسې کې په بده حالت کې چپړی په خوکړی لړیا کړی یا ګرزي یو کې پدی وکه او صرف د باج مليان ګور اوس چې دې خلک را, را باندې خپشي او څه دا کیلا دا زکاتونه مکاتونه میاسه کنه چې دا دا کی ها غو بیکار پټکیه پس ورکړې بیکار ځلې به چوری په پات حالت به نوري یا کور یا بچنه نا الغنا بے پروا د مخلوق نا ځان به پرواکه د مخلوق نا الاحسان خلق سره به احسان کې اولوی انسان دا ویو کولو لناس خوشنا چې کلمت توحید وی دا د دین مخلوق ته بیان کې وی رسې خلقو تا دا لوی انسان د مخلوق سراب دا د سکینه اطمینان پیدا کئ مطمئن به الورا پرزګاری به کئ ا ننجه به د یو خالق کنګال ګرځې ذکر به اسکار به کئ الله سبحانه تعالی کو جوړ ساته د شپې د زده چلا د استادین نه غافل نشم سادین بیانومه اسنه چرته نقصان نه ونوشي د خلکو سبب د نقصانونه ګرځما بوشه نو دا ټول د عبادت اقسام دي عبادت د څه لري سر سبحانه منه پیدا کئ خوشو خذو پیدا کئ امید به کئ دا الله نا توکل او الله تبا ځان دې محتاج غنئ ايو د جب عبادت ته د جيبه به ادعوت ال الله دال الدين به بیانئ او د دین کې څه سوړه نقصاونه دي و ذب او د نړۍ کې ترکه بدعات او سومات چکه خلکو دین کړه اوسه د دین نه ندی او ذب عن الدین دا و دین نه لری کې او بتلان د بدعات وبا هغه بخاره کې چې بدعات او مشرکین نو غلط او خلکو کمشې خار کړلې مخلوق ته او دا, غی با تا دا شیخ غلط ده داږي کاروا د بکه خلکو ته چې دا شی غلط ده او اصل دین اصل طریقه ده او بلدا د جمه قیام بالتبلیغ د د دې په دین د په اړه په او د جوازه او عبادتو یو شو جهاد شو تر وار کولو د دین کارتا د د عبادت اقسام ما يو سو بیان کړل و ايا کنستعين او مون بل لا خاص تا اندال کوو وړو مصیبتونو کې استعانت د الله نه غوښتل و ما توفیقی الا بالله او قران د دې ډیر بیان کړي بقره کې سو دی وستعینوا بصبر و صلاح مدد غالی دالانا فمزدوطالی و فصبر یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بصبر و الصلاح یا ایوها الذین آمنوا استعینوا بصبر و صلاح گورا صبر صبر بیان خوزان رازی استعین نستعینو امداد اختل دالان داد صورت مقصدنو ایاکہ نستعیل منبخاست آنے امداد وای低حلو ایاکہ نعب نو ایاکہ نووحضو ایاکہ نطیع منبخاست تاتوحید بیان منبستای والی منو ایاکہ نتوح منبخاست آبدال درگوستا و ایاکہ نستعیل منبخاست آنے امداد لو امداد با در مخصوصاننا واری پھوش یو ظاہری اسبابون کی جائز ذے خیر دے اده که د اسباب را که سوخته 파را که کتاب را که اسبابو جایز ده خو به غیر د اسبابو د مخلوق نه به سوال نه کی چه زما امدادو وک چه مخلوق مخلوق ته روان ده چه ماده داو که داو ګورداغه سره کم سبب موجود ده و هوای نست سروکم فالیکم ونصرا که طلب د نزایح دی د اسبابو کی مبیخرد امدادو کی داغه تعاونو کی خو به غیر د اسبابو به د مخلوق نه سوالکه مفاتيح کوي اې دنه سورت المسقیم اې دنه سورت المسقیم هدایت هم موږ وینو په اصول کې جیدات اصول سودی سلو معنی دا ہدایت دیل دیل دیل. دا یو اصل د هدایت ده پماند هدایت سره هدایت پماند مضبوطو دي سره اہ دینا مضبوط کا منگا اہ دینا مضبوط کا منگا یو حدایت پمانا دا انبیاء لے گلو سرا لیکن لے صورت راد لے لے قومن ہا دا دا و لیکن لے قومنهاد دا ہاری او قوم دا پارہا دیو پیغمبر میں لے گلے یا صورت حامیم سجدہ باویس تئیس آیات کی براشی فَأَمَّا سَمُودَ فَادَّنَاهُمْ أَجِئَ سَمُودِيَّنُ مَلاَئِكَةٌ أَنَّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ هِدَايَةٌ وَمَانَذَ لِگولو د انبياو د کتابونو فَادَّنَاهُ مَا فَاسْتَحَبَّ الْأَمَالَ الْهُدَى نُچ ماغې ته هدايتو قسم شونو بیاږې څنګه ګمړا شو سب شي وې ني دي ال د انبياو سره کتابونو سره سمودیاون تا می کتابون و انبیاءو لے گل کو خسرد بیان دا انبیاءو د کتابون بیمانی اگر اگر اگر اگر فستحب لامال الودا جہالت ورکو بیدنی ورکو بیان دا انبیاءو اوسم توته تو د دا قرآن بیان که چگه اوتاوی کرون خلکو تا اگر بعضی خلک سرد آگر بیاننا اگر پا غزت لا تروانوی ویز ما پلا رونی که ولی پا غلطاو یوه ہدایت په ماند لګولو د انبياو دا څنګه یو توفیق او دیم په ماندل <سؤال> لګولو دیم ہدایت په ماند رسیدو الالجنت اصول الجنت په ماند رس اصولل الجنا لیکه اعراف درسل یختمات وقالو الحمدلله الذی حدانا لحاظا وائبا جنتیان جنت کے لائق در حمدنو دی اللہ غا باقشاہ دانا چرے و سلو منگ دی زیتا ہدایت پماند لے گلو ہدایت پماند رسیدل جنت دی زی جنت ترالو وقال الحمدللہ اللہ جی ہدا نا حاظت لمنگ حمدنو نوائیو چارم منگ تا دې ځای لا لار سم کړو دنیا کې نو یو پمانه در وصول ال جنة دیم پمانه د مضبوطوالي او دریم پمانه د له ګلو دام بیاو اصل اورم د توفیق سره انک الا تا دی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء پیغمبره ته توفیق نشور کولې ته نشور کولې اگر که ستاق پوز ده چې ابو طالب کله مړې دو نبی عليه السلام ته سوی وکړي و نه وې ما په وګغت کې زما وایو نه وې ما بیا ور باندې عربو جنکای باسونکې خوان دی با چې په اخیری واقعې ابو طالب دمرته سنوي وې دو د عذاب نه د غیرتی دغه ښه نو دا سړور معنی دې سوبیاو تفسیر کوم ان او په ماننه د سسده لا خودلو صدا تربيته ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا زي پیداکړي موسی عليه سلام وي ابيات طريقه د خراس کا ما ماده خود لیدا هر چاته خود لیدا یو په مان د تیری طریقې خود ورو خراس کا کو دوی په مان د توفيق مضبوطه دي دوی په مان د رسېدو جنتا او سلوورم په مان د شسره حبا دا زبان بیا او د ا کتابونو سره نه هېدنا دلته معنا دوله معنی دی او خایا منتاب مضبوط کا سب ثبت نه معنا کې سجاد ثبتنا زکه پیغمبر خو می ولی پیغمبر د طریقې د هدایت او عبادت د معلوم نو چې مات الله سمکا یو سوي تعالی د معلومه دا نو هغه وی چې مات الله سمکا نو چې پخپل هغه تعالی سمنه دا نه بولد بس سلام وکي چا ته چلار سمادا معلومه دا داغه په اړه بنا دا مضبوط کې منګه او چا ته لازم معلومه نه لامن تلار خو یا پوشې کنه نو خو یا من تلاق او چا ته خوده لښوي دا معلومه دا نو مضبوط کې منګه صلات المستقیم پنه غلار دام بیا او د صلات المستقیم درې معنی دی یو صلات مستقیم قرآن وَهَنَّا هَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِيُوهُ سُرَطِ اَنْعَامِ آیات نمبر دی یوصل دریپنزوس وَهَنَّا هَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِيُوهُ دا قرآن زمانی غلار دا دب سروان شا وَلَا تَتَّبِيُوهُ صدور اللہ رو پس مزا جن تبا بشی ایک سو چپیس کرازی وَهَذَا دا قرآن دا رفستانی غلار دا نو یو دا بازر د دا بانی گوری بیانو کم صرف یو معنی بکن بیتا تا سو یادی چکل سرات مستقیم راشی نو علت با سو معنی که نو علت با یا توحید مرادوی یا با قرآن مرادوی یا به اتباع دا پیغمبر مرادوی یو او دویم سرات مستقیم پا معنی دا د پیغمبر صدا سنت د پیغمبر سورة یاسین درم آیا انکا علا سرات المستقیم یقینا پیغمبرہ تپنی غلار دانبیاء روان انکا علا تروانی پانی غلار دانبیاء علیہ مسلام پنی غلار روانی انکا علا سرات المستقیم دارنگی وحدیناهم سرات المستقیم سورت السان او مضبوط کړو 118 نمبر آیاته 118 واحدینهم صراط المستقیم اوم مضبوط کړو ما دا ټول پیغمبران پاګلار ذنبیا او په خانو باندې ذنبیا او پدار تل د سادات مستقیم ده ها صراط المستقیم ان فتحنا لك فتح مبین و هغ بیا وی و صراط مستقیم دیمه او مضبوط بکې په طالره پاغلا ځم بیا او پیغمبر تاسو په نیکاله ادم بیا روان کی لازمونکی روان کی موږ به الله مضبوط کی دا رنگ زه په ځای د بیان کې انکاله صراط مستقیم نیو په طریقو د هراله ادم بیا او دیمه معنا ما د یو قران او دویم ترخیر پیغمبر او سلورم مانا, مانا توحی توحید اللہ یوالی ایدن سرات المساقی مضبوط کا منگ پا کپل نیغلا دتوحید باننی اللہ منگ پا نیغلا دتوحید مضبوط کا او دا مانا دریجے قرآن کرے دا سورت یال امران اکاون سورت مریم شپک دیرش او سورت زخروف شپې ته ان الله ربي و ربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم دا سه بده یادې بهشکل لازمه استاد سروب دي نو فعبدوا دقه یو الله عبادت او کوي توحید من ادا غوا هاذا دا د یو الله توحید منل ال صراط مستقيم دا نه غلار عمران شپق درش مریم اوزخروفو 4 سرسلو 15 سمایه 13 متهવાય دغه دریزه اساله سلامو ان الله ربي و ربكم فاعبدوا هذا صراط المستقيم دا باندې غلار د توحید باندې دا پنه غلا د طریقو د پیغمبر طریقو باندې تلل یا پنه غلا تللی د کول دا پنه غلا اس منګ وایو منګ ته قران او خایا ممس دا الله سره لوس کو پورس کې سوزله په سنتو کې او په فرضو کې د وېدې رکعتونه دي در زده او ما په قبلا لاس پنامو او په دسه جمعہ کې منګ الله ته وایو هدین الاسرات المسطیم الله موږ ته قران وکړا الله موږ ته طریقې پیغمبر وکړا الله موږ ته توحید وکړا موږ په پوښتنه اجازه سلام ځو باندې ځانمه وله به د logic قران بیانې نو د قران نه خداسه باندې وې کاننوهم همرم مستنفر فرضت من قصور طریقې د پیغمبر بیانې دا نه منډوي د توحید چې والی شی دا نه منډوي نو داوال وعده کے و دواده خلاف کې دیو غاو اہد دینا سراط المستقیم آدھے غاو نو قرآن زکو نو ترقیر پیغمبر بانی زان پوه اکو نو توحیر زکو نیمنو اسی غاو اہد دینا او دو توتی آکار دینا توتی گون دیماز اید او ورد کردی نور پا موس پو یا نیو اہد دینا سراط المستقیم مزبوط کمانگ پنی غلار د قرآن پنیګ الارت د توहीर پنیګ الارت د تری خدامبیاو قران خدا لار منتخ چ پدې لارشه اوس د دې لار نه د دې قران نه مانعین سوق دی منکه اونکی سوق دمیاته ها توه بداعت پیشکه خد دې نه منکه اونکی سوق دے لوی منکه اونکه دې مقابل کو سوق وا لار لوی بې شیطان سوره تی پالسم نمبر آیات وګورئ سورته اعراف آیات نمبر 16 لقد اودن لهم صراط المستقيم ها ما كان بعد خلقته بلا راستانهږي نبی فريزم الله ستا کتابتا دي بيمانه قسمي کړه 16 آیات سورته اعراف وګورئ اتمه پارا او بما اویدنی له دن نه له هم نو سراتتوکن مستقی اوګورهمانین ګورههشیطانوي په سبب دا چې تا زما ژون تنکلله زه د پریشانو کې ګزار کمله نو زبه کې نهما د خلکو ته اوله میروړون تاکې د سکیله مخه کې نمبه د خلکو دپاره کې نه پردم ستا کتاب نبی پر د توحید مسله تا نبی پر د تېړو پیغام برتا اوسم دا چل که توحید مسله پابه شي یو ځکه غمه شه د مخ وروزو کې نور مسله بیانول خلق او چې ما د توحید مسله شروع کړ لې یو ظالم مولا سره د خپل کابینه پاسه چت می شیطان وی لا اقو عدن لهم صلات وقل المزکیب کینم بده تا پلار استانه را کې توحید ته بینه پرېدما قران ته بینه پرېدما تری کو د پیغمبر او د اصل دینونو موس کاونو موس خوا بو جہلم کاو حچ کاو مړی کاو خیره دونه کولې هغه بنکول اصل شیزه نه لوټی وروړه ثم لاتینم من خلفهم وان ایمانی وان شمایم بیا بخا مح رازم دایتا د مخې طرف نه د شاعر طرف نه د خي طرف نه د ګس طرف نه ترخونه سودی شپګري سمخه رستوخي او ګس بڑا نو سالوړ یاد کړ شیطان چولې د سالوړو طریقونه خو بړه یاد نکاو وخته یاد نکاو بړنه ولی بړنه نشه راځي رحمت الله عز وجل کاته نه غوځکه به یمانه راځي چې ځان یې غټګن لري تکبر یې کړی وې کاته نه غوځې به یماني کړې راځي ځان غټګنی باندې نشه یا ریا په مخ کې نه راځي یا بد شاتنه مخ کې نه بسنه راځي مخ کې موږ ته څه را روان دي قیامت اخرت نو په آخرت کې به شک گزار ما مړه دی قیامت دی قیامت چرته دی ماړه اسه دی لګي دی نو پا قیامت بیمون کرکو ما دا شاعتنا ومن خلفی مو دا شاعتنا شاعتنا من نصباتی کی گی دنیا دا دنیا کی بولا شوق و مزه پیدا کو ما مرکا رو باردوان که داو کپری دا سری ردی سری دا دنیا پا شوقون که بیراوال ما آخر بطه یه رو ما اورشتیان د دا آخر یه او دنیا په زنون که سنگل اگیا ری دا گران دی و دا ارزان دی اولی که داخل سوچ دیکھ رو دعا او دریم نو طرف نبو ترازمان خی طرف نبو نیک اعمال خلق پا کم لاز کئی ویلی که پا خیلاص قرآن نیسا اخواق پا مخی کواب نو خی طرف نبو ترازمان نو نیک اعمال خلق پا خی طرف کئی نو نیک اعمالو نبو اړوما. نيکو اعمال ته به نه پرېږم عمره قران ته وروه نه لري ته فيلم ګوره شیطان ور څو دنیا حالات ګوره وګوره وانه شمایم او د ګس طرف نه وو تر آزمام یا پپدو اعمال به ته استنجا په ګس لاس کاوه بیکاره شی په ګس لاس نه نو پپدو اعمال به ته زوما وګوره داو منو داو په داس نوک نې اعمالو ته به نه پرېږم یادا یادا ثم لا اتیننم مم بینی دی آن. آن آن ما مکه نبو ترازم پوخابو ته مخنا خاتون راځو ها و من خلفه ما مکه نبو تلک چرطزه ما رکا زه خبر شوم پلان یې لږی وصل یا خو شریرې تشجرو لږی شرمن کلیته راوړې نماخه تا و تا و درېګه ماګو کې هم بلان لشه او د شاتنه چداळे میسج پوښه وختونه ووسه شه دي میسجونه دي ها وایس میسج دي نور سوجونو راغلي دا الکه څه وخت او مرده څه وخت بيمار ده په ساده ګړې د اخري حالت خلکو ته راغره ته دړي او طالب او بل کا ښه کسانو وېره کده کلکشن انشاء الله دغه کاروبه پاداخکه چې څلو ورځې تیر شو ماته ویې چې معلومات هغه وی چې پلانیزې لته وي والا کنه گمرا کیږي او والا که گمرا شون به بده سميږي بس مې چې پس کړي چې نه بلکل بالکل صادق غړي ماته ویږي نه یاد درته غړانه نه نو نه خراب مالکان مزه ته چا سووینه چې هغه زم ما ملګری دې دروغ نه وای اجي خه ملګری زما مې ملګرو دا میسج کړي و بالکل مزه وینه دا څه چلې غره کلالي دوکه کړې را کنه بیا به راتلم نشي او اسې وې نه یی رجیبس زمانجام ټیک نه و ها هغه دغه نو مازه خبر چې څنګه کلاله ټلیفون کوی چې څنګه به د ټیکو هغه وې کده هغه زنه علم زکی نو بیا بلته له مسلې جوړیږي نو 100 کم نه اوس کې نو اوس و چې ز پلان جوړیږي دغه داوره کیږي د صرف او بیا دې را جپو داخه تونه سم قرآن ویلی من قشاتنا بولا لیگم مخینا سو وان ایمانیم ده خی طرف نام حا خی طرف نام ده گست طرف نام خی طرف نام جیوی ده جیب کم طرف تایی خی طرف تا نو حلی کسوک بوتا لیم سم ده جیب تیو ویارا چکر ایو لخط بشی پس بزیبیا نو جیب بدل ہوئی یہا زخوت لما یارا یا خوچانا جیب واپس بشن بیست دب یارا لانی زیلت لمارا اوزمانا اوزمانا ا چې ومنځان سې اوسم یال او ما اوس په سې به نو شرم ده وا دغه سې پټیټه باز مله باز ما بندو بس کوي یا دې لوی شیطان وان اي شمالیم او دغه س طرف نه ها زله کوم طرف ته ده دغه طرف ته پدې کې به تو وسوسه اچو ما ما لسکه چې سورج خې تیر کړه دا وګوره ها د چاندو وړې دې چې ته چاندمانځه وګو کی تا بو شی تګاروبار وو ګوګړه کمز کمو واتوسو روپیا سملاویږي دا وسو سي مستوسي واچي ولا تجدو اکثرهم شاكيرين وبنومت زیاد تابعدار د خپل کتاب ما قسم کړی شیطان هم همنګ قسم کړي انشاء الله تاسو قسمونه مت معلوم دي چې موږ به بیانو دارنګي بل مان د دی قران دا پتا بل مانی ناکار پیر ناکار مولا سورت توبہ گو رہے یا ایوہ اللزین آمنو سلو در شمایت یا ایوہ اللزین آمنو انکا سیر ملا بار ور رو بار لیا کلونا اموالنا سے بالباطل ویسدونان سبیر اللہ لسم پارا تا خدا شاید پرد سیب دے دا سنگا منکا والکے تا خدا شاید پیر دے <laughs> قران ویری 34 ایت لسما پارا توبه یا ایه اللذین امنو انک سین مل لا بار اس قران یو یو شیبه ته بیان وی به بی جنس برغان در ذمہ داری از برغان یا ایه اللذین امنو انک سین مل لا بار وروبان او مومنانو یتین دد نناکارم دد سیغات سب تبزیل لوردا یلګنا یقینا دد ناکارم ناکارم لا ګورې ها څنګه ویلشتہ مخپلو د علماو علم ذکرې لري وروبانه او د ناکره پیران ناز من د خپل پیدام شته ناکره یادو د شرک بوجي معنی د قران دا دو کاره وکي ناکانه مولا ناکره پیریو لا یاکلونا اموال الناس بالباطل اولام روړه خا مخا خربا مالونا د خلکو په باطله طریقا الکه شومنه کې صدقاووک کنه ا د جمیع پذر باندې کای شو مدر باندې کای څلوختي ده بناسته ا د د ار, دا دا آر سعید لبی ميلاد النبي کو خدای پړمبه پدای کنهسته میراف کې ا او دا عرصونو کې بناسته خامغه د خلکو ما پنزو نیاز منوکو کې بناسته یو سره لاي ویډیو پلانې وای کو خیر دی په خپل بابا منختہ کې مکینا ما او یو قکس په دیالیولږ او غ ټوله شرهون کې اوله او تا دررکو بیا خیر دی میلاونه اوغه پ کېسهړ کېږ نه لا یا کوونه امموال دا چېقرآان د خیر دیقران مت کې حان ویرې دی که په خپلیلی او که د په بل په ذریلی لا او کوونه ال نه خاامخه خوریبه ماونه د خلکو په باتله تري نظر و نیاز مانختی شمه سلویختیا نه کلیزه په دې بده خلکو مالونو ټیکه کوي او دویم کار دې نقصان دی, دی و یا سبیل الله او بندې بده خلکو زماده دین زماده دی کتاب نه و دې چې دا عوام په قران شي نو دله بیا سلویختی ورګي دله بیا جمعه او شمو ورګي دله بیا صدقه ورګي دله بیا د مړو مال ورګي او هغه یځا ځي دی او مولا ماته ویلو دا چې تاسو موایا کنه کنه بیا به داخله بدله ډیر کنه بیا به یې شینه راکې مې زه خو هم چنه راکې غلطه زو خیمانه کوم الله سبحانه خزانیری لله خزائن السماوات د دې د وژن ګل خلق دین نه بیان بیا به خلک شینه راکې و یا سدونان سبیل الله او منکای به خلق زما د کتاب نه نن ډیر منکړي د طالبان من ته نپریږي که دا څنګه موږ د مسریبي خو شه خپلمو لداسه عالی را کړی الحمدلله چې دا یو پوزیتبور کړي وي بلې دړي کړی اوس انشاء الله واټس اپ ګروپونو کې چریږي روان دي فنټ باندې چریږي اندرونی بیرونی اف ان په ذریعه کورونو کې دکانونو کې الګاړو کې چریږي او خدای هغه الله هغه زفید رسې ها یا کلونا اموال الناس بالباطل ویسدونا نسبیل اللہ سورته احزاب ګورې وې سورته عذاب አልتبیا ډیر خسته وې دا زمونږه مشردي لیډر سي وې د لیډر بیان کې سورته احزاب اخیر رکوع ګوري سورته آیات نمبر اوش پهته روش په تن نمبر آیات د سوره ته احزاب قالوا ربنا انا یوما تقلب وجوم فی النار قال جوابولشی موكونه داې پریشان بشید جانمیان موخونه پور کې وای بده جانم کې یا لتا هاي افسوسمغ لرا اتوان الله چې موږ ته بيداري کړې وي د الله کتاب دنیا کې موږ ته ګوره قران دنیا کې بیانې دی وي پاده طریقا واثان رسول موږ ته بيداري کړې د پیغمبر د سنتو پکاله موږ حدیثم بیانو ریاض الصالحین مشکا سکه موږ بوخاریم بیانولایم بایګي خيخي طریقې راځي د عام السلام واي <تصالك> په دې از موږ رب اننا اتوانا سادتنا منګا تابع زارې کړیوآ ها سادتنا د خپلو موثبرو د خپلو علماو منګ زاز منګ لیدر دی زنده‌باد فلاله جندای په کونډی راکړه جندای په ګاډی نه غوډرولا په جماعت مې نه غوډرولا منګ تصفه تاوه چې د زمونه کړې و ما نبه تو قران خې نبه تو توحید خې نبه تو دین خې اوزان په وجې نژالم او چا قران و دن و اسلام و اسلام و و او دین او اسلام اسلام متخې اپاس رب بدوي دغه یو سړی نه پوېږي ان الکتا لاغه سړی کړی دی چې تاغه باندې ځان وژنې ان اتقانا سادتنا وشکم انت ابيدارې کړوا د فولو علما او لېډرانو وکوبران د فولو مشران موږ مشر دا زموږ مشوره دې تا ته روغ نه وي ها فازلوا قیامت کې وي ګومرا کړو اړو لودې مشرانو لیدرانو علماو منګلرا د سنې اړو لودې سنې من کړو اسبیل د قراننا اسبیل د توحیدنا الله مو ته خدای لا د قران دین نه واخوله الله دې موږ د قراننا اړو لودې چې چا به خوته أغینه منکولو خپل ایم نو خو ده اوسه متخپل نه کی لې نو مارکلیک تهفیظ ولPLAN او حافظ قران د استاد او دار خدای قران مقصد نه خیر و سوره چې لیک ټک یو یا خو نورم د قران د دشمن شبیا کسوک د قران هغه څه کې چې زنانه قران خې کولو کې کورونو کې تاسو راځی تا علم کړي ینه د قران نه ته خود سن علم نو ابو لم ما پلمبې را دي تفسیل کړي چې قران د تسویل دي درجه قران دې ته علم ویل دي دی. قران دې ته عالم ویل دی او چې دا زمما درسونو سو کوو انشاء الله خه جواب ورکای دی به قیامت کې وی هاینو ربانا ای زمنګ ربا ا تهم ورکې دې مشران او تا زمنګ دې لیډرا نو تا چې زمنګ مشران نو سوله ورکا زيفنی دچن مله عذاب دا عذاب نه یا الله دوغنا عذاب دې مشران او تا ورکړم به ولعنهم لانن کبیره او لعنت و لږه پدای باندې لعنت و یا الله فلانتې کا مونږ داز مونږ پکلکل لیډر دی مونږ داز مونږ مختار دی مونږ داز مونږ مشرد دی نیمه ته توحید خود ليو نیمه ته سېلار د دین خود چې چا و مونږ ته اغه نه منګلولو اغه نه منمنه کلیو چدا ممه نه ما اورې دا قران کې تحریف کې ترجمې غلطه کوي من یادې ترجمې غلطه کوي تبادي شي اغه انسان چاغه ترجمې د ځان نه کوي حدیث کې راځي چا چ زده نه یو حدیث جوړ یو خبره نفل یتبو مقعذهم من النار زاله په جهنم کې زي تیار کړو له جهنم کې زي تیارو دیونی دا چېږي چې موږ وایو چې دا الله کتاب څنګه الله راځي غلمائو صحابه او تابعین او مفسرینو څنګه معنی کړی دی هغه معنی موږ د مخلوق ته ووگو پاسانه دېغه خلک پوه شي نبيان نن پېزان وژني سباله بو تخیره کې یا الله د جهنم څخه گذار کا د بخپل ما ته لا نه و خو دي او د نورو نه موږ سکهړو منه کړیو نو دا بل معنی د کریم با حبل مانیدار ظالم سوچو چې قران نه من کول کی اغلوي ظالم دی سورته আরাفو ګورې پنځه سل وختمایا پنتالیسن برایات د سورته আরাفو ګورې اتمه پارا الله نات الله ال ظالمین لعنت الله ای په ظالمانو باندې ظالمان کوم خلک دیوي الزینا یسدون سبیل الله چ خالق منکی دا الله د کتاب نه دا الله د دین نه خپل منکی ګو نورم <سلام> منکی په شابه الله سره قران زکه زنانه او ته قران زکه قران راواله د دنیا کارمه کروستو کې خیر ده پاس باب الله برابر کې خذف وې کې بچې پوهې کې خپل ځان پوهې کې دا الله په کتاب او چ څوک منکی د علوی ظالم <سلام> ده الذین يسدون سبیل الله شمنک یو بندي خلک د الله د کتاب نه د هغه د لوی ظالم و یغو نهای وجا اولته د دې د کووالې لوی ظالم دا د ظالم منافق دی چا غم د الله کتاب منکې سورته نساء ګوري اولته د قران منافق وی دی سوچ زماده کتاب منکولو کوشش کئ یو شپه د سورته بنزما पारा یوش پیتو وایزا عقیل العم تعالوا ال ما انزل الله والرسول کلا شویل شدیتاب راشیه آ کتاب تا شدارګری دی الله پر اسمانونو نا او راشیه طریقو د پیغمبر سنتو تداشه بیانېږي راشیه قران او سنت دکې نور ایتل منافقین یسدونا انکسدونا منی بت منافقانو لرا چ او لوی وباстана په او لوی دلسره په خپل موړي او نور خلک هم باندې نور خلک هم علي الکلاز نشي ګوره اله ګمراکه یا صد ندا دلوی منافق دا دلوی ظالم دا دلوی شیطان دا نه انکار پیرو نه کار مولا قران دې ته وای زې په دې قران د بیان کې ها دارنګې یو زین نه دینو ستو صورت آل امران یو کم سرم آیاتو گو رئی یو کم سرم آیات آل امران علت سوئی قولیاء لالکتابی لیمت سدونن سبیل الله دلت عام علماء رواغ استید بازی من الله باری ورلوبان بازی ناکار مولا او ناکار پیر دلت اریو مولا که او که بد ای خوشل قرآن نمن او که مفتی رئی اغ ټول او ته وی یال الكتاب لمتسدونن سبيل الله او مولا او پویا چنه ملاو دے ولی لمتسدونن سبيل الله ولی بندوي خلک زما د کتاب نا ولی خلک بنکه ظالما تعلق کتاب میلاو نه مخالف ری دی نو خلک منکه اغ طالب سې میلاو نه دے سده مقصد په راه دے وی دے لمتسدونن سبيل الله نوله یو لا یوونه موالله الناسې بالباتل یو د خلکو معلو نخوري بغلت تریقه سدونونه عن س الله, عن الله او دو ل ت الله خلک منه کوي دله د کتاب او چې دعوت پیش کوې دغې کوي د بهناکاره پیر مولا ش ل به کول کوي؟ او شیطان فستا کار بسے ستا کار با دعوت ال قولی دی قران تا تب دعید ا دعوت ور کبدتا نبی علیہ السلام دل دعوت ور کليو مومنانو دعوت ور کليو سوره الزخرفو سلول شپ سدورو سلوقت میاتو گوری پنځویشتما بارا تریالیس نمبر هایاتو گوری تریالیس سوره الزخرفو اواميمو کې زخروف 43 نمبر آیات د بخلک منکی د قران نستکار بسې آیات نمبر 43 پنځويشتمه پاړه فاستم سیک بالذی یحی الایکا انکالا سراط مستقیم تبقلک منګوله لګې د بخلک کړي د بخلک بندي خوستا کار بسې فستم سیک منګول مګولک لکیکا بللجی پاک کتاب وحیا چې حکم کولې شتا تا, تا زماده طرفنا کلک بای زمہ په کتاب باندې علیحدہ میکلک پاتې کی آ څنګه ز اوول روانو تبکلکې رو. جوخ بای زمہ په کتاب انکولی ان کالا صراط مستقيم ذکرتې پنې غلار روان اډسوب پنې غلار د واری ناغه بکلکینو ته معلومه دا شوا چې سوره فاللار روان دے دے پنیغا لار روان دے دو قرآن در سنکی دو قرآن مشن خلقو تا بیانی دادے پسیدات مستقیم روان او پا دی بذکک لکی و انہو لذکر لکا ولی قوم کا و سوفا تسالون زباد دے قیامت تپوس کومه تپوسکو ما دے با تپوسکو لیشستا سنا دویم اگور سورت مومنون تدا دې دعوت په پېشکې اطلسمه پارا سورت آیات نمبر 3 دریو یا مؤمنون دریو یا نمبر آیات وګوره تبه داوته پېشکې زماده کتاب دریو یا نمبر آیات وګوره داوته پېشکې های های مونږ دا آیاتونو ګورو ځکه مونږ دې کار ویلې مونږ ته و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم او یقینا تو اے پیغمبرا یقینا تو اے مخاطبا او پیغمبر مخاطب نشتا تا ما ته ټولو ته یقینا تو لتدعوهم لا مروه خامخ خا دعوت بهر کو دی خلق او تا رابلې خامخ دی خلق او لرا کم خابه رابلې <تصفيق> ته دنیا الی صراط المستقیم نیګلار د قران ته نیګلار د توحید ته نیګلار طریقو د پیغمبر ته سو مانی ساتم چې کیما کړی وي البته درې مانی د اوسه وا انک لتدعوهم الی صراط المستقیم ای یقینا تبార بالا د خلکو لنا الی صراط المستقیم نیګلار د قران او د توحید ته انیګلار تباره الله دې توفيق راکې چې دا خلک مروغ او دغه غلارته سورته يوسف وګورئ اخر يوسل اتمات 108 نمبر آیت دې سورته يوسف او وګورئ جالسمه पारा 108 كل هذي سبيلي ادو الى الله دا داس کتابونه دي مونږه کا مونږه کا دسو کا مونږه کا شيغيو کا ميسوا کوه قران داس سره یو سړی لوخانه کوي ته پکې مې دنیا روانه قلازی صابری ادعو ال الله او پیغمبر دا قرآن سابری لار زمادا او آیاته خلقتا دا قران کریم سلار زمادا دا زمالار دا, دا کما تلاتل غوالي په دې لار ورازې ادعو لا درب زمادا ادعو ال الله راغوالم خلق الاله ذا الكتاب تا الاله الاله كتاب الله الاله الاله دين الله الاله لا توحيد الله ا راغوالم بخلق ذا الكتاب ذا الدين تا نش ذا الكتاب ته خلق راغوالم نزول بلا دليل ما نعلى بشيرتن انا ومن تبعنا ز په دليل ما اواسو چې ما سره دی اغم په دلیلې ز په دلیلې ما او چې څوک ما سره دی اغم په دلیلې ما سره قران دلیل دی چې څوک قران ته ناشته نو هغه په دلیلې چې څوک قران اوري زکی اغه په دلیلې نو په دلیل ملګرتیا وکړه قل هاذی سبیلی ادو وللہ علی بصیرتن انا ومن تبان پوه شوهنه تبدلې ځکه به خلک را دین یې لارې تا یاره تو به خلک راواله خود دینه با منکو ایراسو کوي او ری به سو خد دینه او ری دونکو ګوره مؤمنون ګوري آیات نمبر 30 را یا اتلسمه پارا سوره مؤمنون آیات نمبر 30 را یا سلو یا نمبر تو ګوره وا ان اللذینا لا یؤمنون بالاخره ان السراط لا ناکبون بشکا کسانچی مان روی پاخره تو ان السراط د قران نا ان السراط د توحید نا ان السراط د طریقو د پیغمبر نا لا ناکبون اوریدون کی سوچې قیامت نه مڼي اوبه قرآن ناوړي اوبه تې کوو پیغمبر ناوړي اوبه توحید نه سنډکې او واچ دا کسان اوړي وروړي نو د قیامت نه مڼي دا یې سورته ابراهیم وګورئ تاسو سورته ابراهیم دېرشم آیات د سورته ابراهیم هي ځدغه ته خدای ونه غواړي ها چې نه نمبر 30 وجعلوا لله اندادا ليذلوا عن سبيله او ګرزو دي مشرکین او الله لا نور شریکان نور شریکان او ګرزول زکا چې اوليدل او د الله کتابنا گمرا شو د الله کتابنا چې سوک شرک نه هغه د الله کتابنا اوليدل زکه شرک پوي او سو د الله په کتاب ووې اب چره ګمراه نشي اب چره شركوني دا د مشرکانو کتاب خونو دازي کتاب دې دستورګرو خانه کولو زکه وي اې دنه سوره التمسقیم او هغه مون ته نه غلا د قران اوثماني یاد شي هغه مون ته نه او خیمانگتا نیغلاد توحید او خیمانگتا نیغلاد ترقود پیغمبر یہ آئی دینا مضبوط کا منگا اغمانین سوک دی اور ابلون کی سوک دی ہاں او دارنگے ہاں مبتد ای او بدتیان سوک دی او اب ابراہیم ذکر کئی ہاں سورت ابراہیم کے رازی اشپک دیر شمایت بیا نصراتو اللہ لا دا کسان را ته وغیا ان امتالم چې تا فضل دوي سان کې علیم باغیباندب تا په چا فضلکرري فضل والله کم خلک دیره د صورتې نشان لګوالو یو کم او یا آيات دی صورت اولای کا اعملله او علیب انن نبینا وسیقنا و شوهادې وسالی حم وحسونه الله منغس کا۔ دا خلګې دې چې تا په اسان کړي د چانه تام بیا علی مسالمونا صدیقین او ناد شاداو د نه قانونا وحسن اولای کړي فیقا او دا کسان نه ملګرتیا الله خې سملګری دي مونږه سملګری کا مو غواې الله دا اولیاو پلارم روان کا مونږه سملګری کا او دا اولیاو دشمنان دي باځو دا او ستا اولیاو غیبت کوي مونگو یا الله منگ دا اولیاء پا نخشو قدم روان کا یا اللہ منگ دا صالحینو پا او دا اغیر سلم بلگرتیا نصیب کا او چا اولیاء انعمد علیہم نے کانی غیر الموضوب علیہم نلار دا کسانو چې غزب کری شوی ری پاقی باندی سند علم نا غزب شوی ری دا غزب والا خلکو دا لار نمی اوساتا اللہ دا غیر لار با دا زبم پغزاب شمه زبم پکار شمه علامات بچکا وګوره سورته بقره کې بڑا شي یو شپیته کې وزور باد عليهم الذله والمسكنه وباء بغضبنا لا ها غضب اخته شو پغوسي د پاسه دغوسي تباو برباد شو الله مونږ داسې خلقولار نه یا بازي خلک وې د دې مراد يهود دي اګه يهود نبيه اسلام زمانه ته خلق کړي دې نه چاګه يهود شو نو صحابه د زمانی شو نو زم ما اوستا شو شو کوې مکه اسو کوې مدینه ته به زمانه پره خو بیا قران نشه کوم آیاتونه د مکې نه مکی والا او چې کوم مدینه مدنی والا ما ته په دې اسه ګوزيسته قران وای دا مصیبت پخوا اوس باندې چنه ورځي پدې کې خطاب د اهل مکی والا اوسه منګ ان شاء الله ځخلق استرګې روخانک لري کې خو اوس په دې پوه شو اوس بازار نه وی چې په کې خطاب دی مکه واره او مدنی واره وته ان شاء الله کې که یو ګوبډا یو کو ځنانې خداپو شریږي استاد بل نو سپېڅر کې استاد ترجمه صحیح کا ها غلطه وونه کې توګه مانه غلطه کې په دې مور بیا یی راځه دا چللې داخل کم سم نګې نوبندې کولې نشي الله پار کړی کې داسې ځنانه موږ تیاری خړې دي چې جواب دیږي ویا ترجمه سمکا وا آیا مکوا چې غدا تکه غیر الموضوع الیم چې خاصی جواب ولریږي غیر الموضوع الیم ما ولغوالین یهودی یهودایو مستاقی خې داغه دا زمان دی زمانه کې یهود هغه دې چناکار مولاده کزی موکت یو کوبلې چې دا پتون په کړه نو هغه یهودی شاول الله وایې كن حجت البالغه کې حضور بادغه کې وایې که د ی ودو نمونې ګورې د بیبی اوله مع سوه د خپل <سؤال> زمانې ناکاره ملاته وګوره دغه د ی ودی یو او که امید ننسه او نهمونې ګوری نو د خپل زمانې ناکاره سوپی شیخ تو ګوره ناکاره سووفهسې ته به ګې منګ کړی دا مسو کې وا د بړی وا ته چې پس دی دی. و چې کړه قرآن بیان کارا دی بیان که کنا او هو لومبه په مقابل کې غوږیږي استاد کړه نګاړه چې جماعت کې مون قرآن زکه نپری استاد شن کتاب دی تاسو شر جوړوي فساد جوړوي ها يزل به كثيره یادی به كثيره ګمراهي خلن به احکار کړه تا ته چې ګمراهي سره خو زکه دي چې قرآن بند بنکو او باځي خرب الله مضبوط دي نو لومبه با شیخ مقابل کې اسوفی زبر د زمانه اخن ولقوالین عرب شو دانخ مګن انشاء الله ففتح نور کې به خیو ولضوالینا او نلذا کسانو و چې گمراهان دي نو گمراهو فارسی ده په گمراهان باندې خزه سپویږي حمه په سپویږي ودا ندارد گمراهانو ګوم گم وای لات واسه کې ها ګوم رښوېتا ګوم فارسی ده او را ی لا تفارسی کی نو معنا روک لاره والا نو پختو کې وای نه و الله مخیمنګ تلار دا حیرانو پریشان خدای نلار ګډوډه شوی دا چې کوم خالار شمه چې لا تګور خو پریشان شي کنه نو پختو کې نو یو گمراه گمراه شوی يهودي شو پلانې شو دا نا مخیمنګ تلار دا کسانو چاغه حیرانو پریشان او دا مانا تفسیر موردی کره الحیره حیرانتی ها کروانده الحیره یا علام الوسی شاہان تفاصیل امام الوسی مانا کوي از ذهاب وان الدین دا اغ خلق ده چاگیل دین تلی ده بیدین دی نو اللہ دی بیدونو خلق و لار لاتا مخایا کوشی دا اسباب د زلالت قرآن خیه او دا غزبو اسباب د غضب کړي نو یو اسباب د غضب دی یو سوزو خیمه غضب پاغه خلکو راضي چې دا سببونه پکې راشي او زلال پاغه خلکو راضي دا سببونه پکې راشي یو څو یو د الله د دا نعمتونو تبديلو کی د الله نعمت بدل کی یو شپت آیات د بقره وګورئ شی الله ولو انذننا علیکم المن و الصلوا ما پیمنهو سلوا داو لیگل تیار خوراکونه چاله تیار خوراک درکای اته وینمنګله پخپل لاس پکاردی پخپل لاس وسمبالو او ذمہ داری کو نو وزوربات علیه مذله و المسکن او دې وینم ها دې سووی ها م بقلیا وقسایا وفومیا وعد شوبسدیا منګله او پیاز دا پکاردی نظمات نعمت تبدیلی وکړه نو چې تبدیلی وکړه یو شپته آیات اخیر ګوره نو فباو بغضب من الله نو وخت ته جوړې په غصه طرف غصه پیداله چې زمانه بدل کو دوم کفر کول عنادا نوی نمبر, ایاتو نوی نمبر. نوی دا آیات ګوره چا چې د قست کفر وکړ نووی نمبر زده عناده وکړه نو زوبې خپل غضب راواله ما نووی اخیر د آیات ای یو فروب ما انزل الله باغیان وجد زننا چې د علی ګ الله فضل पाच عاشوږي په خپل بنديګانو چې په د الله قران وله راګره په پیغمبر د کور کووله د زنانه قران خي دا امي وله قران زکي دا مولا وله د خلکو ته قران خي د بوګ حسا دګسته نو پ خپل بایدیانو نهکه او چېڅو نو نوغم پې بد اغم من کوې نو ب غذب نه لا غبهغیر په غصې د پاسه د غ یو غس په الله راغلووه چې سره د پوې نهې نه کړی هقیې پټ کړی دوی مغسه په د وجه نه راله چې چا بیان کاو نوغې من کاو غ نه پرېو نوف نو ب غذب نه لا غزبه. مومنے ماندو دا رنگه چې مؤمنې ریمان د وجې نه ملک پقس نه پاغم د الله غضب دی سوره نساء 39 نمبر آیات وګوره 39 نمبر آیات 39 و مې یقتل مؤمنا متعمدا 39 پنځمه پاړه و مې یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وګوره چکه یو مومن ملکه په سبب دی ایمان فقسدنه ملکه چې د خلکو تولی وی ایمان خید توحید مسله خید الله کتاب بیان نه په دی وجه ملکه الله ودا که سزا جهنم دا همیشب جهنم کې وغضب الله او زما ما پاغه غصه دا پاغه غضب الله پاغه چا دا رنګ دا الله غصه دا پاغه چا چاغه د نفرت کې د دینه د دینده قران نه نفرت کوي چې چا د الله دی کتاب نه نفرت کړي دې یوش په تایا د سنت مایدې وګوري نه پاګه د الله غوسه راغلی دا شپې ته مایته شپې ته مایته قل شپګه ما پارا مایدا شپې قل او نبي وکم به من ذالک مسوبه تم من عند الله ملعنه و وغضب عليه اسو شاله پیدادت کی وا غزا علی او سو ک اللہ پاغه باندې نوګه ص پاغه چاکه یې خیر د یاد کوي وا ازل وان سوای سبیل چغ گمراشو دنيغه لارې نه واولې دو ته توحید او قران نه واولې دو نو پاغه شو غو سدا الله دارنګی پال درو جوړو سورته عارف کي رازي پاغه د الله غو ناو امید دا د اخرت نه چې د اخرت نه نا ناو امید دي نو په غوړه الله لکه ممتهنه وګوري د 3 نمبر آیت دی خیر ممتهنه ممتهنه اخری آیت دی 28 مه पारा او د 3 آیت د ممتهنه یا ایو الذین امنو قوت خوځو شوه یا ای او الزینا لا تتولوا قوم ان غضب الله علی ما غدل دالن کو صورت ها کړه داتلو کوځو وې ما اے مومنانو ما ولي یو دا شقوم تا چې غوسه کړي الله پاغه باندې چې چا باندې الله غوسه کړي دا نو خلکو ته ما ولي غوسه په چا کړي دا حق یې پټ کړي دی بلې نه کړي دی تعالی حکم بدل کړي دی تعالی د دینه نفرت کړي دی دال دن اورې درې ها نو داګه غره وانه اورې کدی یی سو من الاخرہ تاقیدی نامیدشی د اخرت نا چې د اخرنا نامیدشی نو عقبہ ځکه الله پی کوي دویم اسباب د زلالت فلوالین زلالت په خلکو راولې د سوجه نا چې دا سببونه فکر راشي یو تبدیل د کفر کی په ایمان باندې ومئی صورت بقرا یوصل عطب حیاتو گورے ایک سو اٹ نمبر حیاتو گورے علا پاغ گمراہی رازی ام تریدونا انتسلو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومئیت بدل بد کفر بل ایمان چاچ بدل کو کفر بل ایمانا ایمان پرې خوړو کفر یې واغسته ده دو نو فقظ الله سوال سبيل تا کې ګمرا شو زلالت بکرهای زلال شو دې غلار نه زلال شو او بل چې عمل یې نو دې زلالت شو دې ګمराई پلا روان شو ترک عمل چې بے عمله شو سوره نساء وبالا نه بے عمله کوي ګوره ها بے عملہ دا گمراکی گی سلور سلویخ دا صورت نساو گور ہے پینزمہ سلور سلویخ بے عملہ شیخان علم ترہ الاللزین اوتو نصیب من کتاب یشترون ودالا ویریدون انت زل سبیل اغمولا چاغې غورا کړه ګمراہی لره خو شوم ګمراہی غورا کړې ده خو ته دا شما اوسلو ویختی دا بيدینی نه سنت د پیغمبر خو نو کړه دغه څه دا بيدینی نه و د سنتو نه پس په جمع د وا خلک کیسالو نه پس دعا شوده منختي او نظرونه خو له د غیر الله فونم دا بيدینی نه و داګه غورا دي و یریدونا او واردای ان تزلو سبیلا چو واول ی دنې غلاره نه او ګمراشي انت ذل سبیل نه غلاره نه دارنګي د اتباع پیغمبرانو موري د رسوله نساء 113م برایا ته ګورئ 113 اتباع پیغمبرنا وری نو دېش ګمرا ولولا فضل الله عليك و رحمته لهمت طائفه منهم ايذلوك ایو زل لولا کذ الله فضل پتہ نی ای پیغمبره ای مخاطبا او د الله رحمت پتا نی خو ما خا یو قص بکلې وی یو وی دلی د خلکو نا ایو زلو کا دالول استا خو زم فضل فزن شو زم ما رحمت پتا شو نو خلکو تر باندې وسو کو خو ما بشخړې د دل گمراهی د لالینا الله دې منګ بچکی ډیر خلک علمی کوشش کړي او هغه د ګمراهې په لار روان کې پړیدل مله د 10 د 10 د 10 نورو نورو نو هغه لار کډوت کې بیا زمونږ پسلو کا ح حرکتونه عاشقانیږي دانو زیاد د قران قاعده هم تاسو د دلایل غي څنګه د په غلطه ده لا هم طائفتمینوم نقسب کړي یو یې ډلې دینه د ګمراه کو نوستا قص ډیرو کو خو فضل او فضل د کتاب خل بفضل الله پده فضل به بچ که چا قرآن نه ویل آغا اولی روڑی کلا یو جماعت تزی کلا بلاغ دیبان صلت و حیث صلت و سیم و مر کم خلک چې استقامت واری کم خلک چه اعتصام په کتاب باننی آغا لخو دا تول دنیا ورکوا آغا جماعت چې در قرآن در سنت بانن جوڑ لے پائی که د وقت تیری در سنت در داس جماعت او بل جماعت آوڑی. او دو قرآن سرے تعلق نو ها پوشی نو کل بنن یوی او سبال رو بیا بلی لولا لحم ورم ما پس خلک ډیر لا ترن و وزیم مجبورة کلم گاری مرا تا ما نلیو ما پس دورا خلق ما تے مدرسی ما نلی خپل ما د کور ما نلیو ما لے ار قسمہ پچاس ست رزار ما تا ماہانی اغی افر کرے دے مختب قرآن ما توٹا کراؤ کر به بین جنگلہ کی وہ دا په جمعکې په درس کوم په یو خېما کې او کته مزه سره جوړه کې زمستا غلامین کله وی فلانی برداشت نه کې کله فلانی برداشت نه کې ځ آزاد امززان نه غلام کو او ټکل وروټې ده خدای به راکې بغیتان ښا الله خره کې زم او کداي بل چاته وي راشکې نو الله فضل وی سان دې چمنګه په خپل کتاب خلق کړیو نو مونږ دې خلقو تالوول نه یو مونږ بل ټاپې کولای شو لولا فضلاللہی علیکا ورحمتو لحمت طائفت من ام ایو زلوکا یو کس آتا بھی را پلانی دیکھ اپلان رخص دے جول کردے بوڑے پدے پلانی پلانی رکھوڑے چاگر صحابہ و دشمن ادامبیہ او دشمن دائمہ و دشمن, دشمن بوڑ پہولے گارنو جولدی کی داسن. دا سین دا حالتونی دا رنگی شرک فالداللہ صدا دا سبب دو گمراہی گرزی یو صلی شپاله سمایا د سورته نسا ومي يشرك بالله ان الله لا يغفر ايشرك به ويغفر ما دون ذلك علم الله کول مالو جوړو دا غينا به غير الله محمد رسول جوړو دا مزه انشاء الله الله دې جوړه کی منلا ان الله لا يغفر ايشرك به ويغفر ما دون ذلك علم اي خبر رمو اسما وارا ان الله لا يغفر اجشرك به وياغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك نه مافو الله وی اٹل فیصله کړه دا کپه سو دنیا نه پښښل راغې ما سره نو دا تمه د نه کی چې ما بده جهنم نو واسي لا يغفر تو به دنیا کې د شرک پاک ما سره راځي ک د شرک باندې را اگر که کد پیغمبر قزا او بچیدې نیمه کو مان بلکم کو جاده وې چې پیړو وړې ته وې دا معاف کیننه دارنګ او نور ګناونه د شرخ نه علاوہ ککړې او زموږ دربار تماثله پیش نو کې به خوخی نو مابې کما په شفا د شنو دچا یابې داسه معاف کو مکو خوخه مې نه سزا به ورکم دا غي مناسب خو یو ځل به د جهنم نو بازل خوې مشرک نه مافق مشריק نو باسند جان الله وادي او مې جو شرک بالله فقد والله زلالم بيذا او چا چې شرکو کو نو گمرا شو په گمراهې لری زلال زلال شوه زلال شو گمرا شو دا رنگ دي صورت نساء کې يو سن وښپې تاياتو ګورې دل چې سو گم، گمرا شو نه د الله کتاب نه منو شو دلارده کتاب نمنه شیاوسل اوش په تایا ته ګورئ هي ستاسو کتاب نجارشم اوش په تایا ها ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله سد نوکسان شي ده چا چې کم طالب منه کړي زمنګ د درس نه واوریدا کار مولای کله عرض نه کله مدرسې کو د جماعتې د دې آیاتونو مقابله کوي د گمراهي مور په لګي ها ها دا لنګي د نورې فتوې قران نه غینو انلذین اوراش به چې سبکو ناسم ختمې دوه واده دي چې کم ځای نه زینو قران بیانې ابا یو کس چې موږ لسکاسانو موږ سبکو ختم او تاسو چې نه پځایم کو جنو په په مې بیا اورو ماسوتن داخل چه ما سلطن منگ لگو دا بیا منگ جیتون ناشو غیه او بازو ویزا بلزینا بلزینا در تیرانا تمرگر د در یوزی بلزی چارسدینا ماهر بازا خیلی حالتی یو روی کنیتونو ماهر ملاکار داره اِنَّ الَّذِينَا كَفَرُوا وَسُدُونَ سَبِيلِ اللَّهِ فِي شَكَاکَسَانْچِ كَفَرِ وَكَوبَنْشُو دَ اللَّهِ دِهِ کِتَابِ اَنُورَمْ مَنَا نورم بندې د قران نا نو قزل له زلالمبې دا تاكيد شو په ګمराई لړې د حق نا لال ګمراشه دا رنگي خواهش په صبر روان شي خلې عبد الله د پیغمبر چې وکونو شو او دا نورې وجم بیا قران دا غیزه کړکې اسباب د زلالت او اسباب د غضب قران دا کړکې الله له موږ د دعا ورته بچکی اوس بیا ماناکم شوروکوم frem da dunum da lachi marabanam nam nam maraban khas gura imam razi wi pa bismillah ke de bismillah na ma la zar masale rokh kare la zar as ulama ala khul fan na de ga da khul khul falsafa wa khalqu da la zar masale de de baid u gani wo la zar masale na خدای غینه پس مال لس لک مسئله روخ کړي دا غ علماء لس لک مسئله غوا سنه یو د بسم الله له دا شع علماء ذشورکم پیمدادون مد الله اشرو ابتدیو هغه صرفی کی دي هغه ځان پخپل زی دي ها به ګبیادې ګردانون نه کې اجدا پکې کوي دا د اجراء کتاب نه لري دا د پوی د خلکو فلا او د بول د پوی کول وره شوروکم کوم د من د الله چې می ربان امن می ربان خاصه الحمدلله الحمد رب العالمین لایق الحمد کی الف لام عهدی الف لام عهدی خاص حمدنا مالک العالم طول سنا او صفات الله الذي بنا غلطه کټول سنا صفتون شي سب تعریف الله کیه نو بازي صفاتونو خو خنوي الله له د انسان صفه د کډای انسان دې خديد مالواله ده د ډېر خوندس کوي د ډېر قدم چوری کوي نو دا صفاتونو مخې دا مالاله وي یا دا ډېر پلانې د پلانې صفات نه نه اغه صفاتونه د اولوهیت الله د پاره د بندانو الحمدلله صفاتونه د خوبي د خدای توبو اغا خو للاحی اللہ علی جو کم دو خدای توب شفت دے اللہ علی دے دبند آغا تو وہ ٹولشی پتون دبندگانوں میں دو گروکاروں میں دار سبی آوے نا الحمدللہ صفتنا دو خدای توب للاح خاص اللہ لدی یا خمانا سمرکن دی کرے یا سانا الحمدلو الوحدانیتو للہ یواج والے وحدانیت یواج اللہ لدے وحدانیت بسویف یو الله غنې چې واحد ذات دی وحده لا شریک دی حمد معنا وحده الحمدلله قاسمی معنا کړی تفسیر قاسمی وافعالو حمدن و صفاتو حمدن و صفاتو حمدن و قالو وافعالو حمدن د الله صفاتو نه الاله الحمدن دی د الله وینا غنې الاله الحمدن دی د الله کارونه الاله الحمدن دی داغو اولی اللہ که منگ بیان کریو اگر نور اگر عرف لام کیو گا تیده گا لام مہدی خاص اللہ لگا رب العالمین او دا حمد بیان منگ کریو پرن رب العالمین چې که دو طور مخلوقاتو ری عرب پمانه دا تجبیت سرا متصرف سرا اختیار طور مانے که عالمین جمع دا عالم دا مخلوقاتو برا وقتا ارد امان دا سی اللہ علی نویم چ عام مهربان دنیا کې پارچا وزن فالا الرحیم خاص مهربان دې پاخرت آخرت کې په مؤمنانو نه په کفاره خاص مهربان په مؤمنانو کوي وکانه بالمؤمنینا رحیما قرآنه مهربان دې میګلې داغه موناصب خوراک ورکلې دې میګلې داغه موناصب خپي او سټو سرګي ورکلې دې آتیلې داغه موناصب خوراک ونده مونورکلې دې اې ساده او دا غو نسبت باندې غذا خوراک ګرځیدل واه سي ملګری ورکړی دا هغه مې ربانی ده نو او خاصم کړی ده بیا ګوره عامه کړی بومنګي خاصه کړی قران ته کینو دیغه مالک یوم دین دا شړل الحمدونه ویم چې مالک دې متصرف دې درجه جزا او سزا دین بدلی تا وې بد دې ورکې مؤمنانو ته دین سزا تا وې سزا وررکی ناکار خلقو ته چې قیامت یاد کو دنیا کې اختیارمن ل د یوا قیمت کې دلته خو یوا ز مواري اول ته و چې نه ټول اختیار به معلو دنیا کې اختیار ورکې دی او دنیا کې لغون د اختیار الله مخلو ته پاسباب پاسبا به باندې تا نه دنیاو ته ورک که ته زما منې یو کمې نهې کهنا شکروری کې او کتاب بهداری کې ځ ستا خوا ده که خبرې کې او که نه کې که ګ یو که زما د اختیار د حکم نه بهغیر ن نه شووای. او وهشااعل اسات اوازونه بغلی شي لاته کل دمونونه خبرې به نه شلی شفا به نه شی هلته غ به کله ګ ځم د ګ دا اختیار م کلی. څردا دغه په سهار دغه په مالکی اومدين چې مالک دې درځي د جزا درځي یا قیامت یې ځکه یاد ک چې دنیا کې ټول خلق په یوز کې جمع کېدنی شي اوس کمنګ یو خو زمنګ مشرا نکونه ور نکونه نکونه هغه موجود نه دی او زمنګ کلوسی کلوسی کلوسی هغه چداروان دی هغه موجود نه دی من موجود یو بیا باغي من بنم یو نو یو زه کې ټول مخلوقات جمع کېدې نشي دنیا کې او په اخر با بابا آدم نوواله عليه السلام تر اخیری کاس په میدان بولاړي زه کې قیامت یاد کې ښا مالک یوم الدین یاکنابود مونږ بخاس ته عبادت کوو د جې به بدن او د مال یاک خاص مونږ بنوحدو ست توحید بیانو مونږ بتای یوواله بیانو یا تیعو او د عبادت چې سورہ اقسام دیا دی الله دې قل ان صلاتي و نسکی عبادت بدنی او مالی لله اللذی ا تحیات لله و صلوات و عبادت دې څه مطلب در غل ای کا حست چې بدن او د مال ګور شیخ الاسلام ذکر کړی دی په فتاوا مصریه کې هغه وې ان ذرو و نهر وَالْعِبَادَتُ لِغِيْرِ اللَّهِ شِرْكُن وَكُفْرُن او قرآن وَجَهَلُن رامدت کول منخ پیش کول او اداغی پنم شکرانی اور کول دا عبادت تے او عبادت دے بل چا پنم سره شرک و کفر دے او جالت تے چد بل عبادت کے ایو حل جاہلون او اس خالق اران ننپدین پوری چمون زوشی الککلا کاو سوتو بده فلانی پونم با چله ورکو وای کنه وای پلانې پونم به یو دګ پخومه دابو کوم اننه توخ بیا ایا کان عبادتو سره وای ایا کا خاصه تل را نابذو عبادت کوم دجبه د بدن او د مال او ایا کا او <القا> مونږه خاصه نن دغوالو <القا> په ټولو مصیبتونو کې او په جبه عبادت دبل کای عبادت اوګانو کې ولیکہ دعاوو کي بي برکات افلان بي جاح په حرمت رسول په حرمت يوړ ياګوا انبيای دلګي هرکته جيدوتا دا سه الفاظ په دعاګانو کي چې غير ميدان روان د امام سګو حرام دي ته خدای دې په عبادتونو لګیاي وا ايا کنستعين او موږ بخاستا نن دا غوړو په ټولو مصیبتونو کې الله استانو مې دا غوړو نو ايهدنا سراطون نو نوچو ګوڑه الله صفات دی بیان کړم بیا دې الله تزه ناجس کو نوښت سوالو کا دې نه سوالو کا او سوال چې نو د معمولی شو سوال بنه کې چې غنه موجودار راکره په ورشي په طریقه مخې سوال چې نو د اهم شو سوالو کا چې ستاسو د دنیاام ده فایده او ستاسو د آخرام ده فایده او ستاسو د قبرام ده فایده چې هغه سادات مستقيم د قران او سادات مستقيم صراط مستقیم طریق پیغمبر وی اې دنا اوه يمغتا مضبوط کمنګ پنې غلار د قران صراط مستقیم پنې غلار د طریقو د پیغمبر پنې غلار د ها یو والی د الله صراط الذین اوه يمغتلار دا کسانو انعمتا چتا فضل و احسان کړیاله پاغی باندي چا سلو دلی نبی صادقین شهدا او صالحین دی غیر الم... الله غیری پلاړ روان کی غیر المغضوب علیہم نہ کسانو چې غضب کړی شوی دی پاغي باندې غیر المغضوب علیہم او نه دا کساو والین जाहीरانه پریشان دي چې هغه دین تلی دی بی دین دی الله موږ دې دې نور نو او چې کم آمین الله دا زو وازو من قبول وکړي پوه شي اسباب د زلالت اسباب د غضب هغه منګبای دي دا یو اهم صورتو د ساده اهم صورتو چې امام ابو حنیفه وای چې دا موسخه و نه وای فاسد دی ا امام شافعی وای چې دا په موسخه نه ده سننم نه لا صلاه لمن لم یقرأ فاتر کتاب کوش هغه او مأم شه وو چې نا لا د پا نه فیده کمال لې پوره ثواب ان نکېږي ځکه قران وی فقر او ماته یا سرا کمزې شلولې د قران نه مونږ کېږي خدا فاتح حب یا واجبه ده مدا یا واجبه ده یا فرض ده بنابر بر خلاف خدا دوره هم صورت ده پدې ځان پویا کول ادم ته مونږ کې نو چې پدې نه پوې نه فمون ده کمز نه پوه او قران سورته نساک کوي تاسو مونږ دې کېږي کتاسو <تصف> په مونږ په معنا په مقصد باندې پوه نه یا به اوږه یو څه پوه نه نو چې خپو اوښکه او خټی کې یو پویږي پینا ته تاسو په کار دا او چې داس دکا په معنی ځان پوهه کا ا لازم موږ د په معنا په مقصد باندې خبردار کی دا داس کتاب دی او زلمه خبر کناستا ته تعلیبما که سړی مړ لبل کسانو هلن مونږ دا س کبر سپویدو خدا خو نور نو خو ذمہ دار وکړ نو ستلو کې تکړو نه غویې لازمي ملایانو Talibanو کان نه ده ها ما ټیک شو کوم خبر بم کنو ان شاء با د یو مسلې د سورت الفاتحه ته د یو بندکو فاتحه و تم و زبم و مقصد به تم و زبم و خبر بم کنم نه ته و, قبر و بلکل قبر ته نه کوځي که ستاسو اجازه خدا کو دا دا کو او زګو خدام زه زګو ځان نه دا غرمه او خو پوه شو مشره سره چې اوس ما دا اوسه دل شرمنده کیم اخو مو اعتبارو ملګروه استاد په بزوس خو دا دا و او زه بیر و سه وکه ماته وکړا خوشی کړو بس بس استاد خیر ما نن په دم د څه چرته دا ز دی دی خبر نو به اخلاصه او ګره داورم درې په خپل دې سولت مقصدو بیان د مزامینو سبعاو سالور مقاصد او درې بیان د فرقو سدا او د صورت تقسیم او درې حصو ته اولی اساس نورمایا ته پوره دوی مې صحیح یا کنه بده یا کنهستاین او درې متر اخیرا الله دې موږ د عمل کولو په توفیق راکې واخر و تمام الحمد لله رب العالمین دعا وکي فاتحه ختم شو چې الله زموږ سوره قلمه سوره حاجتونه دی سره مسائل سره مشکلات دي زمنګ او د دې ملک او د مسلمانانو د عوام او موحدینو سوچو د دین کار کې الله ټول مسائل زمنګ آسان کړي یا الله زمنګ د دنیا داخله حاجتونه پوره کړي یا الله چکم کوم خلک منځه د په درسونو کې شامل اوغا هغه میشه بون خانور د دې لاندې شي وي یا الله د پوره ثواب د فاتحه د سورغه منځه شریک په دې ثواب کې پوره ثواب هغه ته ونه سودا چکمه کا سان موږ سره جو موږ تایب بیک او موږ نو سب بیک یاو سمجه دې نو ستاسو راځي دلونو زوی نه نزدې زمنګ ملګرتیا کوي زمنګ تپوش کوي یا لاداری کورونا داغي بچی ټول <سؤال> الله قران خوان او ژونددار سره زمنګ دغه چور طالبانو ګرځوا او الله موږ باندې خصوصي نظر وکا موږ باندې خپل رحمتونو مساوجه کلا موږ د هر شر او فساد نه بچا د خلکو ډیر شرونه دی فسادونه دی کړونه کې یا الله موږ د خلقو د شرورونو نظر بند نه بچا یا الله موږ د ارق خدماته کاریفو نه بچا الا مو ممرو بک و د مخلوقنا شي الله موږ د خلق ځان مرعوبه کا او الله زمون پرونو کې یو راستانه پیدا کا الله ها زمون ډېر ګناګار زمون ګناهونه معاف کا زمون دی الله هغه پوره کا زمو په در سهار پاوکم نه هبجي او ماسوتن پاوکم او شپګنی نه بچي شپګنی نه بچي ماخوطن یو کټمون به او سهار پاوکم نه هبجي دا په پیج مولانا عبد الله په پیج باندې نقل کیږي